за обеськими горами воюють живим вогнем. З вогняного рога летить полум'я просто у вічі ворожим коням і воєм. Хто може устояти перед такою зброєю? Гадаю, якщо ми вирішимо йти на Урусів, то треба нам її мати. Я пошлю своїх людей за нею. Ось на що ні срібла, ні золота не шкода. Це буде хто зна коли... Розчаровано протягнув кзаків син Роман Кзич, а серце просить помсти зараз. Кончак усміхнувся. «Молодість нетерпляча, а в військовому ділі потрібне терпіння. У похід ми все одно не підемо раніше зими. На той час і живий вогонь роздобудемо. Яким же шляхом іти? Кого першого воюватимемо?» – запитав старий Туглій відсапуючись від випитого кумису і витираючи рукавом рідкі вуса, на Переяслав, на Київ, на Чернігів чи на Посем'я. Кончак давно все обдумав. Першого треба бити того, хто найслабший, а зараз найслабша Переяславська земля, все посуллям мною вже знесене, залоги залишилися тільки в небагатьох городках, у Воїні, Римові, Сліпороді, Лубні, Лохвиці, Ромні. Та вони для нас не перепона. Пройдемо непомітно між Лубном і Лохвицею прямо до Переяслава і з ходу візьмемо його. Князя Володимира, якщо залишиться живий, притягнемо на Аркані до Орелі, де він бився з коб'яком, і там скараємо. Погромимо всю Переяславську землю і залишимося там на літо, а потім і назавжди чи правильно я міркую. «Ой є, ой є, правильно!» – закричали хани. «Слава ханові Кончаку! Слава внукові Шарукана!» Кончак і оком не повів, хоча радість розпирала йому груди. Нарешті досягнув він верховної влади. Довгий і нелегкий це був шлях, і ось сьогодні все половецьке поле кричить славу на його честь, Віддає свої військові загони йому в руки. Він розуміє, що завдячує Коб'якові, його нерозважливості сьогоднішню перемогу над родовичами, а перемога над Урусами належатиме тільки йому і більше нікому. І вона зміцнить і утвердить владу над Дешті Кипчаком за ним, а може, і за його нащадками. Він подякував ханам за довір'я, за добровільно вручену верховну владу і на радощах звелів подати п'янке червоне вино, привезене сугдейськими купцями з далекої кульоби. 2. В юрті ставало душно. Настя відкинула вовняну ковдру, провела рукою по обличчю, мов би відганяла сон, і позіхнула, роздумуючи, вставати чи ні. Вставати не хотілося. На дворі давно вже буяв сонячний літній день, а в юрті прохолодно, стоять густі сутінки, коливаються похмурі тіні. Сюди крізь подвійну повсть проникає зовсім небагато приглушених звуків гамірливого половецького стіїбища, хіба що плач дитини чи далекий тупіт кінських копит, і коханій жоні хана Туглія не хочеться вставати і поринати в безладну і безглузду метушню чужого і ненависного життя. За три роки неволі Настя звикла до розкошів, до ситості й неробства, бо була не рабинею, як інші її співвітчизниці, а Катуною 47 хана, однак до чужини так і не звикла. Дітей від хана не мала і жила тільки для себе, ні в гріш не ставлячи ні свого старого чоловіка, який упадав біля неї і мало не носив на руках, ні його рід, ні всю половецьку орду. Користуючись сліпою любов'ю Туглія, вона робила, що хотіла, ні в чому він їй не перечив. Мала гарний одяг, золоті прикраси, смачну їжу і вдосталь часу для спання – Видивляння у бронзове дзеркальце чи для теревень зі своїми рабинями-землячками. Вона подумала, вставати чи ні, і не встала. Прислухалася до сюрчання степового цвіркуна, що вів свою безконечну пісню десь під Килимом. Тут і цвіркуни не такі, як дома. Домашні жили під піччю і тихо заколисували, сюр-сюра тут голосисті, як півні, Заведуть спів, не заснеш, не зацікавив її приїзд багатьох ханів, про що вночі розповів їй туглі, не змусив за світ вилізти з теплого м'якого ложа, притьмом вискочити із затишної юрти. Чи й не диво, хани? Мало вона їх перебачила за ці роки такі ж кочовики, що кохаються в конях, вівцях, худобині, як і всі інші. Хіба що ситіші та одягнуті краще. Вона повернулася на другий бік і заплющила очі, та подріймати не пощастило, раптом недалеко пролунав пронизливий жіночий крик і змусив її схопитися. По голосу впізнала, кричала тітка Рута, невільниця з Переяславщини, сорокарічна дружина Туглієвого наймита пастуха Торіата, або по простому трата. Як звали його всі родовичі, тобто гнідого коня, бо саме так він прозивався. Кричала Рута, це, правда, не було дивиною. Мусила кричати, бідна, бо навіжений трат, коли йому щось входило в голову, частенько хапався за віжки чи обродьку і ганявся за нею довкола юрти, а траплялося, бив смертним боєм. Бив за те, що був бідний і не бачив просвідку в своєму нужденному житті, бив, що взяв у жони руску, бо за половчанку не мав змоги заплатити Калим, бив за те, що народила йому тільки одного сина Овлура, якому, отже, теж потрібно, коли захоче женитися, готувати Калим, і не народила жодної дівчини, яка принесла б йому багатство» коли б виходила заміж. Хто зна, яка була причина сьогодні, але Рута кричала, ніби її вбивають до смерті. Тож причина, мабуть, була з поважних. Настя поспіхом накинула на себе барвистий халат, вискочила на двір. Біля тратової юрти юрмився натовп. Однак ніхто і пальцем не повів, щоб порятувати нещасну. Трат звалив руту на землю і періщив гарапником нещадно, ніби тварину. Настя розштовхала людей і прожугом кинулася наперед, щоб припинити це бузувірство. Та тут з протилежного боку вискочив задиханий від швидкого бігу вродливий кремезний юнак і повиснув на тратовій руці. «Батьку, що ти робиш? Отямся, зупинись, не бий матері». Це був син Трата рути Овлур, йшов йому 18 рік, і ставав він дуже вродливим парубком. Від матері успадкував густе, злегка кучеряве волосся, прямий ніс, білу шкіру, а від батька – чорні брови та виразні карі очі. Настя давно запримітила хлопця, але він не звертав на неї ніякої уваги. Трат заверещав, геть. «Відпусти мене! Як смієш перечити батькові?» Овлур не відпускав. Трат лівою рукою ударив сина в обличчя. «Гетьно! Щеня!» Овлур спалахнув. Не тямлячи себе, вхопив батька за поперек, підняв над собою і щосили жбурнув у натовп. Трат гепнувся на землю і заскиглив від болю. А Овлур... Не глянувши в його бік, узяв матір на руки і зник за пологом юрти. Все це трапилося так швидко, що ні Настя, ні родовичі половці не встигли йохнути. Такого ще не бувало, щоб син підняв руку на батька, щоб посмів перечити йому, щоб порушив стародавній звичай степовиків, покорятися батькові, покорятися старшому, покорятися Беєві та Ханові. Ні, такого, достеменно, ще не бувало. Всі чекали, що ж буде далі. Тракт тим часом підвівся, безтямно глипнув на людей, в очах яких уздрів сміх і глум, бо вони глумилися з нього все життя, відколи він себе пам'ятає, з самого Малку, і, не тямлячи себе, кинувся вслід за Овлуром до Юрти. Я уб'ю тебе, у руський вишкребку, заревів, видобуваючи зі шкіряного чохла широколезого ножа. У юрті враз зщинився крик, стіни із старенької повсті задвихтіли, затріщали, вслід за тим з неї вискочили обоє, батько і син. Власне, вискочив один овлур з піднятим над головою тратом і двигонув батька ще далі, ніж перший раз. Трат покотився під ноги родовичам. Потому, проклинаючи все на світі, і жінку, і сина, і самого себе, пошкутильгав до білої кончакової юрти. «Я знайду на тебе управу, ти не битимеш більше батька, начувайся», – помахав він кулаком. Настя отерпла, бути біді, хани розправляються з непокірними безпощадно. Вона кинулася до юрти. Рута лежала на шорсткій, побитій міллю кошмі і стогнала. Сорочка на ній порвана, закривавлена. Овлур сидів поряд і гладив її з басамужини гарапником плече. Погляд його був розгублений і блукав десь далеко-далеко. Настя доторкнулася до юнакової руки. Овлуре, тікай, трат побіг до хана, коли б не схопили тебе. Рута переполошилася теж, підвела голову, ой лишенько, що ж це буде, овлуре, але овлур мов за янів, ну і хай, махнув рукою, ліпше смерть, ніж таке життя, дурненький, що ти говориш, буря минеться, і знову засяє сонечко, батько пробачить тобі на те ж він батько, переконувала Настя, а вже ж, батько. Крім батога, я нічого не зазнав від нього гарного, а матір тує, мов звірюка, він мені, може, і пробачить, та я йому не пробачу ніколи. Настя зрозуміла його, Овлур був сином полонянки Рути, вигодуваний, вихований нею, хрещений попомневільником і названий при хрещенні Лавром. З розповідей матері багато знав про її батьківщину, Русь, про її села і городи, про вишневі садочки і повноводі ріки, про зелені діброви і родючі ниви, а найбільше, про її людей, яких і тут, у половецькій землі, було немало. Вивчив від матері їхню мову, їхні звичаї, пісні і почувався серед них як свій. Знав, що жінка там, у порівнянні з жінками кочовиків, живе вільніше, їй легше дихається, вона там часто вершить всіма господарчими ділами сім'ї. Так здавна повелося серед того народу. А тут, в Орді, навіть жінки-половчанки, безправні і безсловесні істоти, а про невільниць нічого і казати. Рута ж терпілася, мабуть, за всіх. Таке важке було її життя. Одного овлура любила вона тут, один овлур був тим промінчиком, що манив її до себе серед безпросвітного мороку і тримав на світі, а син платив їй взаємною любов'ю. За неї він був ладен на все, навіть на батька руку підняв через неї. І це було найстрашнішим злочином. Половецькі звичаї такого не прощали. «Овлуре, тікай!» – мало не закричала Настя. «Ти краще за мене знаєш, що тебе чекає, як розправляються хани з непокірними». Овлур стиснув рукою лоба і мовчав. Рута теж то благала його тікати, то раптом ставала безтямною і безсловесною. Настя не знала, що робити. «Божевільний, тікай! Сідай на коня і в степ!» Та тікати було вже пізно. Хтось владною рукою шарпонув полог, і до юрти ввалилося троє ханських нукерів-охоронців. Де овлур, його схопили, потягли, аж сорочка затріщала. Рута закричала, Настя кинулася вслід за ними. На Майдані зібралися всі, від старого до малого. Окремо, посередині, стоять хани. Над ними височіє могутня постать Кончака, біля його ніг, розтираючи кулаком по обличчю сльози, зігнувся старий змиршавілий трат. «Ведіть, но поганься сюди!» – загримав Кончак. «Хочу глянути на нечистивця, що підняв руку на батька». Овлура кинули йому до ніг, силоміць поставили на коліна. Кончак носком чобота ткнув його в груди. За віщо батька бив, за матір, хане, щоб не знущався з неї, щоб не вбивав до смерті. Жона, пил на чоловікових підошвах, що чоловік хоче, те й робить з нею, милує або лупцює, та не втім, зрештою, річ. Річ у тім, що ти виступив супроти освячених цілими поколіннями звичаїв, зняв руку на старшого. Сьогодні. «На батька, завтра, на хана! Тебе мало висікти канчуками, тебе треба прив'язати коневі до хвоста і пустити в степ! Хай звірі зжеруть там твоє м'ясо, хай вітер і сонце висушать твої кості!» «Ой є, ой є!» – закивали головами хани. «Він потоптав наш предковічний закон, хай поплатиться за це!» Настя обімліла. Прив'язати коневі до хвоста, це ж вірна смерть, який жорстокий степовий звичай. Вона кинулася до них Кончакові, плутаючи половецькі і свої рідні слова, заблагала. Великий хане, зглянься на хлопця, його мати лежить при смерті, так скатував її ні за щотра та Овлур вступився за неї не бив він батька, а тільки відтрутив від матері. Коли той ввірвався, щоб зарізати обох, матір і сина, я цьому свідок, кончак насупився, а хан Туглій, що загубився в натовпі ханів, витріщився на дружину і не знав, що робити, схопити непутящу закоси та відтягти до своєї юрти чи промовчати, щоб не стати посміховиськом перед усім родом, вирішив промовчати. Тим часом Кончак упізнав Настю, його вразила її свіжа жіноча краса, пишне русяве волосся, ще не заплетене після пізнього сну, рожеві щоки, білі руки, що не знали чорної роботи, великі голубі очі, в яких, здавалося, можна було втопитися серце його пом'якшало. А чому Ханша вступається за цього чабана? Бо його мати, Рута, моя землячка, мені жаль її. Настя ще більше зашарілася і сміливо глянула прямо в вічі грізному ханові. Сказала вона, звичайно, тільки півправди. Руту їй жаль, безперечно. Та ще більше жаль самого Овлура, такого гарного, мужнього, дужого, що запав її у серце. То дарма, що він молодший». «А хіба вона стара? От тільки він, дурненький, не помічає її почуттів чи вдає, що не помічає, бо боїться хана туглії, але ж коли-небудь помітить. Прийде час. Поки Настя так думала, Кончак дивився на неї і відчував, що її погляд обезвзброює його. «Гем?» – буркнув він незлобливо. «Я не можу відступитися від щойно сказаних слів». Жінко. Зрозумівши, що її чари подіяли і тут, як діяли вони безвідмовно завжди, коли потрібно було полонити тверде чоловіче серце, Настя повела новий наступ. Я не прошу великого хана відступитися від власного слова. Я прошу лише зберегти життя цьому хлопцеві. А як, то вже турбота самого великого хана. Дві пари очей. Хижі, брунатно-коричневі, ханові і великі, ясноголубі, на Астинії, якусь мить мовчки змагалися між собою. І це змагання було явно не на користь Кончакові, і його сувора, вовча натура почала поволі танути, м'якшати, поступатися перед вродою і волею цієї незвичайної уруски. «І треба ж», – подумав Кончак, – щоб така красуня дісталася тому старому бовдурові туглію, яка несправедливість, ой бой, а вголос промовив, буде так, як уже сказано, треба провчити непослуха та іншим наука. Але пустимо коня не в степ, а проженемо по стійбищу, щоб усі бачили, що чекає того, хто не поважає старших. Настя зрозуміла що на більше розраховувати не можна. Однак і це була значна уступка з боку хана. Її потрібно було розширити і узаконити прямою згодою кончака. Дякую, ханочку, сяйнула білками Настя. Звичайно, постій би що хай протягнуть, в науку іншим про одне прошу, дозволь принести йому одяг, який я захочу. Кончак засміявся. Одяг, він і так не голий, але коли вже тобі так хочеться, то неси. Поки ханські охоронці лаштували коня, шлею на нього та вірьовку, щоб прив'язати жертву, Настя метнулася в юрту, де в напівзабутті лежала рута, шепнула їй, щоб не хвилювалася за сина, бо, мовляв, вона все зробила, щоб урятувати його». Схопила тратового старого, але досить міцного кожуха й валянки, заячого малахая і вибігла на двір, за нею виповзла з юрти Рута. Настя схилилася до Овлура, одягайся, взувай валянки, та швидше, поки ті бузувіри не потрощили тобі кості. Здивований кончак спочатку хотів заборонити юнакові так одягатися, та, згадавши, що він сам дозволив принести в дяганку, махнув рукою «Е, хай!» Ханські охоронці підвели коня, запряженого в шлею, накинули попід руки Овлурові міцну вірьовку, прив'язали до барка, один з них скочив коневі на спину, в'йокнув йо. Юрба розступилася, кінь рвонув з копита і пішов чвалом, Овлуру хопився за натягнуту, Мов струна, вірьовку, підтягнувся на руках, щоб уберегти голову від ударів об землю. Кожух і валянки захищали його тулуб і ноги, в йо, уляля, уляля, заверещала юрба, в йо, в йо, для всіх, крім рути і насті, це було захоплююче видовище. Очі палали, роззявлені роти кричали, понукали верхівця гнати швидше хоча той і так мчав шпарко, аж курява здіймалася вслід за ним. Стійбище розкинулося понад тором на цілу версту. Наїжджена курна дорога, обабіч якої вишикувалися юрти і похідні вози з вежами-юртами на них, пролягала по узвищу, і всім було видно, як за верхівцем підстрибувала на вибоях темна згорблена постать юнака. Живий! Овлур був живий, хоча відчував, що тримається з останніх сил. Земля, яку він знав з малечку і по якій ходив не раз, тепер йому була ворожою, вона била його в спину, в лікті, в ноги, товкла і гамселила зі всіх боків. Коли б не кожух, валянки і шапка, то не витримав би й половини шляху. Дякувати Насті, поки що він живий. Коли верхівець завертав назад і припинив коня, Овлур крикнув йому. Джигіт, у вибалку, на засохлому грудді, тихше їдь, прошу тебе, бо і печінку відіб'єш. Широколиций джигіт вищерив білі зуби, засміявся, тримайся, промчу, як вихор, припиняти не буду, повеселю хана Кончака і його гостей, пай-пай. Овдур гірко скривив рота і ще міцніше стиснув вірьовку. Назад гід справді мчав, як вітер, весь час б'ючи коня гарапником і ногами під боки. Зупинився за кілька кроків перед кончаком, сплигнув додолу і шаблею перерубав вірьовку. Овлур не подавав ознак життя. Кожух звисав з нього клаптями, обличчя заюшилося кровлю. Лежав мовчки... Мов мертвий. Рута підвела голову, підповзла до сина і закричала. «Синочку, що ж вони зробили з тобою?» Від того крику овлур здригнувся, з його грудей вирвався болісний стогін. Клапті кожуха заворушилися, юнак силкувався підвестися, але не міг. «Матінко, ти намагався впізнати її крізь кривавий туман». «Я, синочку, я ось підведуся, допоможу тобі». Вона справді знайшла в собі сили підвестися, стати на ноги, але як не силкувалася, а підняти сина не змогла. Тоді Настя гарикнула на молодих джигітів, що стояли поблизу. «Чого ви трішки продаєте? Допоможіть жінці!» Кончак мовчки кивнув головою – і джигіти обережно підняли Овлура на руки, понесли в юрту. Рута поволі подибала за ними. А Настя стримала себе, хоча їй теж хотілося бути зараз там, у юрті. Тепер, коли небезпека для Овлура минула, вона подумала і про себе. Що скаже на все це хан Туглій? Що то буде? Три. Туглій повернувся від кончака, коли стемніло, Добре на підпитку. Важко ввалився до юрти, дихнув вином і кумисом. Широкий вид його був насуплений, очі налилися кровлю, рідкі сиві вуса наїжачилися, товста шия почервоніла, у півня гребінь. В руці він мав замашного гарапника. Настя миттю схопилася з м'яких подушок, і від того різкого руху заколивалося жовтаве полум'я лойової свічки. З її округлих білих плеч вільно спадала гаптована шовком тонка лляна сорочка виробу київських умільців. Туглій ступив крок наперед і зловісно прохрипів. ХРР! ХРР! Ну, негіднице-повійнице! Ось так ти бережеш чоловікову честь! Робиш мене, хана! Володаря цілого степу, тисячних отар і табунів, повелителя племені, посміховиськом перед усім народом половецьким, що надумала, заступатися привселюдно за якогось шмаркача, жебрака, чабана, та я тебе саму накажу прив'язати коневі до хвоста і голою пустити в степ, і ніхто тебе не порятує, ніхто не заступиться та я з тебе живої шкуру спущу. ха р Над його головою звився гарапник, але не встиг він упасти на ніжне жіноче тіло, як Настя вихопила зі складок сорочки невеликого кривого ножа і наставила собі проти серця. Хане, гукнула голосно, зупинись, кого б'єш, один удар, і не стане твоєї русокосої жони, твоєї відради і втіхи. Чи ти подумав, хто милуватиме тебе, хто цілуватиме тебе, хто привітає, коли повернешся з походу, хто пригорне і приголубить, коли ти ляжеш у холодну постіль старого вдівця, в чиї очі заглянеш, коли важкі думи обсядуть твою сиву голову, і хто зігріє твою стару крову довгі зимові ночі, чи подумав ти про це? Якщо подумав, тоді бий. Вона знала, що робити і що казати. Туглі, мов заворожений, прикипів поглядом до тонкого блискучого леза. Гарабник здригнувся і впав додолу. Ханові губи затремтіли, а брови сивими дугами полізли на лоба. На Астунню вигукнув він, простягаючи до примхливої і своєвільної дружини руки. Не треба. Зачекай, я пожартував, давай поговоримо ладком, ти ж знаєш, як я кохаю тебе, справді, ти моя єдина радість і втіха, хіба я посмію хоч пальцем зачепити тебе, люба моя, та швидше я голову дам відрубати, ніж ударю тебе, тільки будь моєю і більш нічиєю, і ти купатимешся, поки я живий у розкоші й щасті». Настунью. Настя подумала трохи, мовби вагалася і зважувала почути, потім відвела ножа від грудей і пошбурила додолу. Ханемій, її білі руки простяглися наперед, як для обіймів. Ханемій. Туглій з радісним стогоном кинувся до неї. Настунью. Між ними знову, як це бувало не раз, запанував мир, Тувлій роздягнувся. І вони забралися на м'яке ложе, під пухкі ковдри з верблюдячої шерсті. Весело було у Кончака, спитала Настя, щоб звести розмову на інше. Надудлилися вина, скільки хотіли. Туглій плямпнув губами, покрутив головою. Вино те скоро крівцею проллється. Як то? Кончат замислив велику війну з русами, нині обрали його верховним ханом, як тільки ляжуть на землю сніги і стануть ріки, підніметься весь половецький степ, і здригнеться руська земля. У насті стиснулося серце, ні, не забула вона рідної землі, не забула, іноді така туга найде, хоч у тор головою кидайся і тоді встають перед очима зелені береги сріблястого сейму, пахнуть у груди духмяними пахощами скошені трави на левадах та гіркі дими осінніх багать на городах, відізвуться гострим болем рідні голоси матері, батька, братиків і сестричок, ніде правди діти, звикла вона за три роки, проведені в ханській юрті, і до ситої їжі, і до гарного одягу, і до прикрас дорогих, золотих перснів та сережок, срібних заколок, бурштинового намиста. Та до рідної землі на крилах летіла б, щоб хоч одним оком уздріти її, на рідні стежки доріжки поглянути, зі своєї криниці води попити, пісень солодко-тужливих дівочих послухати, що бринять під місяцем. Серце її стиснулося. Вона не забула того жахливого зимового дня, коли зненацька, зовсім несподівано, на вербівку налетіли половці, пам'ятає, як закричали люди під шаблями половецькими, заривла худоба, коли її нападники почали виганяти з хлівів, як спалахнули стріхи хат і дим заступив сонце, і ніколи не згладиться з її пам'яті та мить, коли її шиї торкнувся холодний половецький аркан, а важкий гарапник упав на дівочі плечі. Це було жахливо, скількох вже інших молодесеньких русокосих дівчаток жде її доля, скільки сіл попелом розвіються по білому снігу, скільки люду трупом ляже під шаблями половецькими. Чого ж замовкла, торкнувся її руки туглій. «Невже своїм потяканням я розвередив тобі душу? Так ти не бери до серця, так було, так і буде. Я й не беру», – прикинулася Настя байдужою, щоб не викликати у хана підозри, як гостро вразила її ця новина, мало про що можуть говорити п'яні чоловіки. І відразою обняла нелюбого мужа за м'які бабські плечі. А другого дня, вибравши хвилину, коли Туглій разом з Кончаком та іншими донськими ханами виряджав гостий, Настя шуснула в юрту до рути. Сама, трата і овлура немає, ох, ох, сама, застогнала жінка, підводячи голову з постелі. Трат і овлур уже біля ханських табунів, а я колодою лежу і не можу підвестися, все тіло болить овлур, бідолаха, теж ледве підвівся. Настя призвичаюлася до напівтемряви, простягнула руті чималий вузлик. «Я ось тобі тут дещо принесла, сиру, айрану та смаженого м'яса, підкріпляйся та одужуй швидше. Щось знову трапилось, кинулася рута, по настиному голосу догадавшись, що в тієї за душею якась таємниця. Трапилося, Настя перейшла на шепіт». Задумали хани взимку Русь звоювати, винищити всіх аж до Десни та Києва, кляті, і то не все, то буде непростий набіг, як бувало не раз до цього. Що ж вони надумали ще, хочуть усю Переяславську Україну навіки посісти, щоб стала вона їхньою землею, хочуть ставити там свої вежі, випасати там свої табуни. Звідки ти дізналася про це? Туглій розпатякався, ти ж знаєш, що він, як баба, що на думці, те й на язиці, та ще коли на підпитку. О Боже, що ж нам робити, звістку дати додому? Ніби це так просто. Знаю, що не просто особливо для нас, жінок, але ж у тебе є син. Ти хочеш, щоб Овлуру стряв у це діло? Що ж він може зробити? Я все обдумала, коли б тільки овлурова згода, але ж він такий непідступний. По колись вродливому, а тепер змученому рутиному обличчю промайнула гірка усмішка. Ох, нас ти знаю, не сліпа я, сохне твоє серце за ним, та не баламуть ти хлопця. Облиш, чи хочеш йому ще більшого нещастя? не рівня він тобі ні в чому. Тітонь коруто, почервоніла Настя, не про те я зараз мовлю, хоча й не байдужий мені Овлур, а про те, щоб сповістити князів про намір Кончака. То ти вибрала для цього Овлура, але ж він може голову втратити. Невже ти не подумала про це, чи не жалко його? Чому не подумала? Думала і про це, всеньку нічку думала та нічого іншого надумати не змогла хіба самі їхати. «Куди тобі? От бачиш, залишається один овлур. Він не раб, за яким пильнують десять очей, а вільний кочівник. Він чабан, тому може під час відгону табунів непомітно для інших зникнути з пасовища і за кілька днів домчати до воїня чи лубна і повернутися назад йому легше це зробити» ніж будь-кому іншому. Потрібно тільки, щоб ти його напоумила на це нікого іншого, крім тебе, він і слухати не захоче. А якщо і мене не послухається, тоді Кончак застукає наших зненацька і піврусі потягне на арканах у неволю. Жахливо, отож бо, навряд чи повернуся я коли-небудь на батьківщину, та забути рідної землі до віку не зможу, ні роду свого, ні села свого, Ні тих стежок-доріжок, По яких походили мої босі ноженята, Ні всього іншого, До чого прикипіло моє серце. Нічого цього не забути мені. Тому й не хочу, щоб гасав там, По наших селах-хуторах, По наших нивах та луках, Хижий половецький кінь. Рута схлипнула. Я й сьогодні, коли б мала силу, Полинула б додому, хай би там ніколи ні двора, аби на рідну землю, та ще з Овлуром, синочком моїм єдиним, а без нього ні, без нього мені смерть. Хоча і так вона не за горами. Доконає мене гнідий кінь, ох, доконає, хай би був щез, настя обняла її, і вони обидві заплакали. розділ 10. 1. На три листи князя Ігоря з проханням помиритися з сином Володимиром Ярослав відповідав коротко і сухо, ні. Ігор досадував, злився, Володимир сумував, а княгиня Євфросинія плакала, бо шкода їй було брата. Після відповіді на третій лист не залишилося нічого іншого, як з жоною та дітьми вирушити на поклон до тестя. І ось перед очима Галич... Столиця могутньої Галицької землі. Здалеку сяють золотом хрести на банях Успенського собору, збудованого Ярославом. Високо здіймаються в небо на високій горі вали й заборола дитинця. Гудуть дзвони, і їхні солодко-тривожні звуки холодять душу. Як то прийме князь Ярослав, чи не вижине, поминувши гамірливе ремісниче підгороддя з його кузнями млинами, чинбарнями, олійницями, сукновальнями, зброярнями. З його невеликими хатками та напівземлянками, з його кривими вуличками, курми, гусьми, качками та свиньми на вигонах, із бродячими псами та запаршивілими котами, валка князя Новгород-Сіверського прогуркотіла по дерев'яному мосту через Лукву, Проїхала мимо боярських та монастирських садиб, огороджених такими міцними заборолами, нібито були князівські городки, піднялася вузькою дорогою на високий пагорб і через каміну браму виїхала в дитинець, її супроводжували посланці Ярослава, вислані галицьким князем назустріч гостям. Перед Успенським собором Невеликий гурт бояр та найбагатших і найвпливовіших городян, що вийшли зустрічати князевих дочку і зятя. На паперті одиноко стояв Ярослав, посивілий, схудлий, згорблений. Гори не обійшло його стороною. Євфросинія зіскочила візка, притьмом кинулась до нього. Отче, княже, заридавши, впала йому на груди. Вони не бачилися кілька літ і тепер довго стояли, обнявшись. Ярослав був твердою, суворою людиною, але і в нього покотилася по щоці сльоза. Підійшов Ігор, почоломкався з тестем. Ярослав заглянув молодому князеві в очі. Чого приїхав? Просити за Володимира? І за Володимира теж, з притиском відповів Ігор – витримуючи пронизливий погляд галицького князя. Нічого не вийде, рішуче відрізав Ярослав, провівши вказівним пальцем поза золотим ожереллям, ніби воно заважало йому дихати, і не проси. Таточку, про це потім поговоримо, втрутилася Ярославна, а зараз привітаю онуків. З критого одне за одним вилазили діти, з цікавістю й острахом роздивлялися довкола, зиркали спід лоба на гурт «Бояр», на старого бородатого князя, про якого няня встигла шепнути, що то їхній дід. Діти підійшли до Ярослава, і няня поставила їх рядочком по зросту. Одні були темніші, вігоря, і інші – русявіші, як мати – але Ярослав відразу відзначив у думці, що у всіх є щось від нього. «Твої онуки, батьку!» Ярославна витерла сльози, усміхнулася, побачивши, як перелякано зиркають діти на діда, і почала перелічувати. Оце Олег, а то Святослав, а то Роман, а то Ростислав, а то Ольга, а найстарший, Володимир, зостався дома князює в путивлі, охороняє Сіверську землю, поки ми тут. Ярославове обличчя розпогодилося, різкі зморшки на лобі розійшлися. Він раптом відчув у серці щось таке, чого ніколи не відчував і навіть назвати його не вмів. Ні донька Євфросинія, ні син Володимир, ні другий син Олег або Настасич – як його по імені матері Попаді прозвали в Галичі, не викликали у нього такого сильного почуття, як оці маленькі смішні чоловічки, його онуки. В ньому вміщалися разом і любов, і ніжність, і страх за їхнє майбутнє, і гордість та радість, що в них було щось твоє, що залишиться на світі після тебе, коли ти відійдеш у небуття. Він знав, Чув не раз, що дідусі та бабусі люблять онуків дужче, ніж колись своїх дітей любили. Чому так, хто зна? Може, тому, що попереду у старих уже немає нічого світлого і радісного, крім оцих ясних личок. А може, тому, що онуки продовжують твоє життя, твій рід, якби там не було а він раптом переконався у правдивості людських спостережень. Перед ним стояли маленькі, насторожені чоловічки, що трохи наївно і трохи налякано, але з непідробною цікавістю розглядали його, свого діда, як якогось казкового звіра чи якесь невидане чудо. Він щасливо усміхнувся, присів і почав по черзі обнімати і цілувати малих, а найменшу Ольгу підняв, пригорнув, і вона, не проявляючи страху, охопила рученятами його шию і голосно засміялася, бо дідова кошлата борода була така лоскітлива. «Рідненькі мої, – прошепотів Ярослав, – ходімо ж зі мною до хоромів. Така радість сьогодні буде у старого одинокого князя. Та й ви в дорозі притомилися.» Два тиждень промайнув, як одна година. На честь дочки та зятя, князя Новгород-Сіверського, Ярослав щодня влаштовував лови на лисиць, кабанів, ведмедів, а вечорами у його кам'яній гридниці, оздобленій фресками та глазурованою плиткою, лилося угорське вино, гості стомлювалися від надміру страв, гули гуслі, гриміли бубни, Бриніли цимбали, заливалися ріжки та сопілки. Ні Ігор, ні Євфросинія не могли вибрати зручної хвилини, щоб наодинці поговорити з батьком про княжича Володимира. Здавалося, Ярослав навмисне робив так, щоб такої хвилини не випало. Закінчувався місяць жовтень, наступав падолист, пора було вирушати у зворотну дорогу. І тоді Ігор якому ніколи не бракувало рішучості, пішов на пролом. «Княже, завтра чи йому, якщо не зіпсується погода, ми хочемо вирушати додому», – сказав він уранці, коли Ярослав вийшов до спільного сніданку. «А ми так і не поговорили з тобою про все, що нас турбує. Сьогодні, княже, ми з княгиною ні на лови не поїдемо, ні напир не прийдемо, стомилися ми від усього цього та й поговорити з тобою хочемо. Ярослав утопив пронизливий погляд своїх примерзлих, вицвілих зеленувато-сірих очей у молоді гореві, в яких щасливо поєдналася небесна голубінь очей матері Новгородки і Зоряна Темрява прекрасно дикуватих очей бабусі Половчанки, жони князя Олега. Подумав, Пожував сухими губами, сказав коротко. Як князі княгиня бажають я звелю обідній стіл накрити для трьох. Обідали у невеликій хоромині, суміжній зі спальнею князя Ярослава. Стріл часті вікна з олов'яними рамами, в які було заправлене прозоре скло, виходили на південь, і осіннє сонце щедро заливало її теплим промінням. Стіл був повен наїдків та напоїв. На срібних та золотих блюдах лежала смаженина, ведмежатина, поросятина, курятина, гусятина. Поряд з нею в череп'яних мисках духмяно парувала гаряча підлива на смак кожного, із перцем, із лавровим листом, із грецькими горіхами. В полумисках біліла шаткована капуста з морквою, тьмяніли крутобокі солоні огірки, мариновані гриби, і скрився в щільниках мед. На дерев'яних різьблених тацях горою здіймалися скибки свіжого хліба, підсмажених на режієвій олії грінок, пухких пиріжків з м'ясом та капустою до смаженини, з маком, сиром та калиною до меду. Вина теж було вдосталь, а ще стояв жбан медяної сити та запітнілий, з холодного льоху, глек хлібного сирівцю. Сиділи по-сімейному, без служників і чашників, у трьох. По один бік столу – князь Ярослав у голубому Оксамитовому каптані, по другий бік – князь Ігор з княгиною Євфросинією. Їли мало, а пили тільки ситу та сирівець. Виждавши для чемності якийсь час, Ігор рубанув з плеча. «Княже, настав час повести розмову про те, заради чого ми з княгиною завітали до тебе, про княжича Володимира. Я знав, що приїхали ви не мене, старого, провідати, а заради нього, спокійно промовив Ярослав. Ти не хочеш зрозуміти, княже» що він твій єдиний син і законний спадкоємець. У мене є ще один син, Олег, приглушено кинув Ярослав. Будемо відверті. Ти старий, княже, і рано чи пізно прийде час, коли золотокований галицький стіло осиротіє 48. Хто ж посяде його? Не вже Настасич, син попаді. Він – мій син». Наголосив на слові мій Ярослав, не забувай, Ігорю, тату, скрикнула Ярославна, Володимир, твій син по закону, ні Бог, ні люди не зрозуміють тебе, якщо ти посадиш після себе Олега, Володимир, законний твій спадкоємець, і ти повинен помиритися з ним і визнати його за сина, за сина, гнівно вигукнув Ярослав. Та чи знаєте ви, що він засилав послів до короля польського та короля угорського, щоб заручитися їхньою підтримкою на випадок моєї смерті? Ніби не віддав, недолугий, що вони тільки й ждуть цієї нагоди, щоб загарбати галич. Вони й зараз роздерли б, розшматували б галицьку землю, та бояться моєї сили бо я підпер гори Угорські своїми залізними полками, бо я замкнув на замок Сяний Буг. Він знюхався з галицькими боярами-можновладцями, що по багатству перевищують князів і прагнуть відокремитися від мене, хочуть самі стати князями. Вони вже не раз виступали проти мене, вони підняли проти мене повстання, спалили на вогнищі жінку, Яку я палко кохав, Настю, а мати, прошепотіла Ярославна, бліднучи. Ярослав не відповів на її запитання, а повів далі. Вони погромили мій дім, погрожували мені смертю, кинули в поруб мого сина Олега, порубали мою челядь. І все це робилося з благословіння Володимира і його матері-княгині Ольги Юр'ївни, які не розуміли, що боярство, то найбільший ворог князів і держави нашої. Половці б'ють нас ззовні, бояри, зсередини галицькі бояри, як ті криваві собаки, ладні розірвати моє князівство на шматки, перебити князів, сплюндрувати городи, пограбувати наші добра, винищити наших дітей. У вас п'ять синів, хто знає, як складеться їхня доля, чи не впадуть їхні голови під сокирами зажерливих можновладних бояр, яких навіть мені важко приборкати 49. Володимир не розуміє, що він потрібен їм тільки до того часу, поки вони не знищать мене, а як упаду я, упаде й він. Він слабший за мене і не зуміє загнуздати їхню сваволю. Хіба я про себе дбаю? Я вже старий чоловік, звичайно, і в старості є свої радощі, та не вони змушують мене чинити так, як я чиню. Я думаю передусім про те, як уберегти галицьке князівство від загибелі, від занепаду. Я все життя зміцнював його, збагачував, розбудовував, і воно стало наймогутнішим на Русі. З ним тільки Володимир Володимиросуздальське князівство може зрівнятися силою. Це два крила Русі, що несуть наш народу майбутнє. Київ занепадає, бо самі князі, гризучись за нього, як собаки, сприяли і сприяють цьому. Чернігів здавна суперничав з Києвом і намагався перейняти його значення як осередня Русі, але ж ніколи не щастило йому зробити цього. Переяслав ледве тримається під ударами половців, а ваше Новгород-Сіверське князівство занадто бідне і слабке для того, щоб впливати на долю всієї Русі залишається Галич і Володимиро-Суздальське князівство. Два крила Русі. Уявляєте, що може статися, якщо комусь пощастить підтяти їх? а не на галицьке боярство заповзялося зробити це, і допомагає йому Володимир, бо в боротьбі проти брата Олега опирається на боярство «Ось чому я прогнав Володимира, поки він не зрозуміє цього, поки не дасть клятви, що не підніме руки ні на мене, ні на Олега, свого брата, до того часу я не зможу простити його і взяти в своє серце». Голос Ярослава зміцнів, і сам він преобразився, випрямився, розправив плечі, примерхлі очі загорілися, кулаки стиснулися, став знову таким, яким його кілька літ тому знали і Євфросинія, і Ігор, грізним галицьким князем, перед яким тремтіли і свої, і чужі. Його слова справили сильне враження на Ігоря і Ярославну. Подружжя переглянулося і довго мовчало, а що казати? Нарешті Ігор промовив, «Мабуть, ти правий, княже, і тепер ми розуміємо, чому між тобою та Володимиром запалася земля, чому виникло неперехідне провалля, однак не путить нас ще одно, твої колишні зв'язки спокійною настею і твоя непомірна любов до її сина». Ярослав спалахнув і перервав Ігореву мову. Не продовжуй. Я вас зрозумів. Що я мушу сказати на це? Одно можу сказати. Князь теж людина, і ніщо людське не чуже йому. Кохання теж. Між князями повелося здавна так, не княжич вибирає собі наречену до вподоби, а йому вибирають батьки, дядьки, митрополити, бояри як молодята житимуть, чи кохатимуться, чи сваритимуться, нікого це не обходить. Так і зі мною було, так було і є з багатьма. Твій дід Олег, наприклад, перший серед руських князів одружився з половчанкою, донькою хана Осулка, внучкою хана Гіргеня, не тому, що покохав її, а тому, що хотів, Поріднившись з дикими половцями, заручитися їхньою воєнною підтримкою в майбутній боротьбі з Володимиром Мономахом. Він і сина свого, а твого батька Святослава одружив з нелюбою половчанкою, яка не принесла твоєму батькові ні дітей, ні щастя, і він після її смерті одружився вдруге уже сам, по любові, з простою не князівського і не ханського роду дівчиною з Новгорода, де він тоді князював та й ти сам одружився з Євфросинією не тому, що вона тобі сподобалася, бо ти її в вічі не бачив до заручин, а тому, що тобі вибрали її твоя мати та твій старший брат Олег, а вони знали, чию дочку вибирали, самого Ярослава Осмомисла. Ярослав хитро примружився і хихикнув у кулак, Ігор і Євфросинія почервоніли. «Ми кохаємо одне одного», – тихо сказав Ігор, – «я щасливий, що моєю жоною стала твоя дочка, княже, Ярославна. І я щаслива, отче, опустила свої блакитні очі Євфросинія. Я радий чути це, діти мої». І дай вам Бог такої любові на все життя. Розчулився Ярослав, але ж не завжди, далеко не завжди так буває. У мене теж, коли мій батько, князь Володимирко, висватав за мене доньку Юрія Долгорукого Ольгу Євфросинію, він був упевнений, що зробив добре діло, бо поріднив два наймогутніші руські князівства. Так, поріднив та чи приніс цей шлюб мені Ользі щастя? Ні. Ось чому з'явилася на нашому сімейному оведі Настя, молода вдовиця Попадя, з якою, не боюся сказати цього, я був щасливий. Євфросинія мовчки плакала, а Ігор горляним рушником витирав спітнілого від хвилювання лоба і в душі дивувався, що розмова прибирала такого довірливого тону і такої відвертості, на які він, ідучи з Ярославною сюди, в Галич, далебі, не сподівався, Обеззброєний щирістю і прямотою князя Ярослава, він все ж не хотів здаватися. «Княже, все це ми можемо зрозуміти, навіть до якоїсь міри співчуваємо тобі», але в одному ніяк не можемо зійтися з тобою. В чому? Спокійно спитав Ярослав. У тому, що ти Олега Настасича хочеш зробити своїм спадкоємцем, хочеш віддати йому галицький стіл. Як же можна? Адже він позашлюбна дитина. Ярослав усміхнувся в бороду. Ну і що? Наш пращур Володимир Красне Сонечко до хрещення був язичником і взяв собі не одну, а кільканадцять жон, яку гвалтом, як рогніду, яку військовою силою, яку сли привезли з-за моря і з жодною з них не був він у законному християнському шлюбі, а сини від цих жон стали його спадкоємцями. Та й сам він був, як ти кажеш, Незаконно народжений, бо народився від любові князя Святослава з рабою-ключницею-малушею. Чим же гірший мій син Олег? Тим, що він незаконний. Але ж у його жилах також тече кров наших перших князів – Рюрика і Святослава, Володимира і Ярослава Мудрого. Чим же він гірший за мене, за тебе, за Євфросинію? Інша річ – чи буде і чи стане Олег князем, і чи варто йому ставати князем Галицьким? Дуже вже неспокійне це місце – Галицький князівський стіл. Треба мати велику силу духу і тверду руку, щоб усидіти на ньому. Отже, як я зрозумів, ти не проти, щоб цей стіл зайняв Володимир. Ви вже знаєте мою думку з приводу цього». «Все залежить від Володимира. Він теж мій син». Ігор полегшено зітхнув. «Здається, недаремно сурганилися вони з Ярославною та дітьми в таку далечінь. Тепер, справді, все залежатиме від Володимира, від його мудрості й зговірливості. Князь-отець зробив перший крок. На цьому можна було б і кінчати мову, та Ігор, коли їхав сюди, Леліяв досягти ще однієї цілі. Як і всі Ольговичі, він був непомірно чистолюбний, мав палкий неспокійний характер. Це чистолюбство і ця нестримність характеру давно наштовхувала його на думку домагатися в майбутньому київського великокнязівського стола. Для цього потрібні союзники. Одним з таких союзників і могутнім союзником. Міг би бути Ярослав Осмомисл, коли б захотів, звичайно, його слово, його збройна підтримка багато важать на Русі, однак чи захоче, княже, ми з Ярославною все зробимо, щоб княжич Володимир став добрим сином, завершив Ігор розмову про свояка і тут же звів на інше, тепер хочу знати, отче, твою думку про діла Київські. Вони всіх нас турбують. Осмомисл пильно зазирнув Ігореві в очі, як це він робив завжди, коли хотів прочитати потаємні думки співбесідника, і тихенько побарабанив пальцями по столу. Діла Галицькі мене турбують значно більше, ніж діла Київські, Ігорю. Та коли хочеш знати мою думку, то я скажу, що відтоді? Коли в Києві сів Святослав і поділив владу з Юриком, в київській землі нарешті запанував мир, якого там не було багато літ, а мир – це благо. Кажу про мир між руськими князями. Я згоден з тобою, княже, але я не про те, хто, на твою думку, посяде великокнязівський стіл після Святослава. А хіба Святослав захворів? Та ні». При здоров'ї, то чого ж ти його передчасно ховаєш, боронь Боже, я не ховаю, хай живе на здоров'я, та в житті все буває, особливо, коли людині звернуло на друге півстоліття. Ярослав сумно усміхнувся, йому теж давно звернуло. Якщо таке трапиться, то великокнязівський стіл посяде найспритніший, а чого ти завів про це мову? Чи не приміряєшся, бува, діткнутися стружієм стола Київського? Ярослав знову пильно зазирнув в Ігореві очі. Однак Ігор не збентежився, він взагалі бентежився рідко. А чому ні, княже, хіба я не князь, не Рюрикович? Звичайно, не зараз, а тоді, коли настане мій час, та готуватися треба завчасно що ти маєш на увазі, княже, мені потрібна твоя допомога, твоя доблесна дружина, отак зразу, і для чого, ні, ні, не думай, що я хочу йти на Святослава, я не підніму котори, правда, він ніколи по-дружньому, по-братерськи не ставився до мене та моїх братів, навіть, траплялося, чинив нам біди, а нині має серце на мене, та Бог йому судія. Я ще молодий і ждатиму свого часу, а військо мені потрібне для війни з половцями. Ти сидиш від них далеко, у нас за спиною, і не відчуваєш, якою грозою на нас дихає степ. Посуля Кончак уже зніс. Все частіше заглядають половці в моє князівство. Пора дати їм доброго откоша». Святослав дав цього року, я теж, хан і 400 його воїв і досі сидять у мене в колодках, ждуть викупу. То для чого тобі моя дружина, для походу на половців? Хочеш слави зажити, щоб легше стрибнути на київський стіл? Осмомисл лукаво прищорився, хитрий і досвідчений був старий галицький князь. Ігор зрозумів... Що з тестем треба говорити навпростець, бо він читав приховані думки співбесідника як пописаному. Так, отче, мені потрібна перемога, і не абияка, а славна, не заради самої перемоги, а для майбутнього. Вона допоможе мені прокласти шлях до золотих воріт, та власних сил у мене замало. У кожного з нас, навіть у мене, замало сил щоб змагатися зі степом. Тільки гуртом зуміємо ми зупинити поганих. Святослав навесні закликав і мене взяти участь у поході, але старий я вже став, щоб іти за тисячу верст, тому дав дружину і послав її з воєводами. От і мені дай, і я здобуду славну перемогу і для себе, і для тебе. Ні, Ігорю, не дам. Що подумають Святослав і Рюрик, якщо моя дружина помине їхню землю і піде аж усі верщину? Чи не подумають вони, що я хочу разом з тобою взяти Київ на щит з двох боків? А потім, не діло ти замислив, воювати самому Половців. Якщо вже їх бити, то треба бити так, як робив колись Мономах, а тепер робить Святослав, щоб аж курява з них летіла, щоб назавжди відбити в них бажання нападати на Русь, а ти хочеш подражнити, якось, від того вони тільки зліші будуть, якщо вже хочеш йти на них, то йди разом з великими київськими князями, і половців добре полякаєш, і слави заживеш, і дружину я тоді дам тобі, завжди прийшлю тисяч п'ять воїв, це моє останнє слово. А тепер ходімо до дітей, хочу побавитись на останку, перед вашим від'їздом, з онучатами. Ігор стиснув губи і мовчки встав. Власне, він не дуже і сподівався на те, що Ярослав з першого слова так і дасть йому полк воїв, та все ж відмова була дошкульна і боляче хльоснула по князівському самолюбству. Шкода, княже... Сказав він з удаваною веселою усмішкою, доведеться твоїм онукам, як виростуть, ділити і так невелике Новгород-Сіверське князівство на зовсім дрібні уділи. Нічого, хай ростуть, а життя розпорядиться по своєму, кому грива, а кому хвіст, відповів Осмомисл і пропустив у двері поперед себе Ігоря і Ярославну. 3. З Галича Ігор з сім'єю виїхав у ясну морозну днину, та вже зразу за Дністром погода зіпсувалася. Настала відлига, небо затягнуло хмарами, ційнули холодні осінні дощі. Дороги перетворилися в справжнє болото. Ярославна з дітьми не вилазили з критого воза, а Ігор, насунувши на голову каптур мокрої киреї, їхав верхи і слідкував, щоб усе в його невеликій валці було в порядку. До Києва, замість десятого дня, як сподівалися, добралися увечері аж на п'ятнадцятий. Ігор повернув валку в провулок до боярина Славути, де завжди зупинявся, коли приїздив до Києва. Славута був дома. При світлі смолоскипа зійшов з ганку у двір, упізнав Ігоря. «Княже!» Розкинув для обіймів руки. «Дорогий мій, звідки? Яким побитом?» Старий боярин безмірно зрадів несподіваному гостеві, якого не бачив кілька місяців. Він поцілував Ігоря в холодну мокру щоку і запросив до хоромів. «Я з сім'єю, боярине, зупинив його Ігор, з княгиною Ярославною, з дітьми та почетом. Їдемо з Галича». Так це ж чудово, княгиня Ярославна. Діти, зараз ми приготуємо все для дорогих гостей. Він заметушився і почав гукати до челяді. Гей, люди, топіть грубки, готуйте гарячу вечерю, засипте вівса коням та покладіть сіна, та швидше повертайтеся. Ну, широкий боярський двір ураз ожив. запалались молоскипи, в хоромах засвітилися свічки. Челядники борзо бралися до роботи. Несли дрова, різали півнів, засипали в жолоби обрік, діставали з горища сіно. Славута привітав Ярославну, як доньку обняв, поцілував у лоба, повів з дітьми до хоромів. Ігор деякий час ще порядкував у дворі, аж поки люди і коні не були поставлені на нічліг. Потім зайшов до Боярської хоромини. Тут уже палах котів у грубці вогонь, діти пили з коржами та медом гаряче молоко, що виганяє простуду з горла. Текля вносила перини та ковдри, слала їм постіль на жовтій, вимитій до близьку дощаній підлозі. Коли дітей поклали спати і погасили свічку, Ігор – Євфросинія та Славута перейшли до боярської хоромини, де був накритий стіл, все, що мав кращого і смачнішого, боярин звелів подати сюди. Він наповнив келихи із кристою солодкою ситою. За ваше здоров'я, княже і княгине, за здоров'я ваших діток. Дякую, що не забули мене і завітали не до когось іншого, а до моєї господи. Ріднішої і дорожчої людини в Києві, ніж ти, славуто, для мене немає, з почуттям проказав Ігор, за твоє здоров'я, вчителю, за те, щоб повнився достатком твій дім, щоб ясною була голова, а голос лунав по-молодечому. І якщо дозволиш, ми на кілька днів скористаємось твоєю гостинністю, бо додому ще тиждень путі». А коні стомилися і діти послабли. Княже, вигукнув Славута, мій дім, твій дім, все, що маю, що я нажив за своє життя, все те від князів Всеволода Ольговича, Святослава Всеволодовича, твого батька Святослава Ольговича та найбільше, від тебе, Ігорю. Всі мої статки-маєтки подаровані цими князями за мою вірну службу і належать їм, як і я їм належу тілом і душею. Ольговичі, моя доля. Я завжди високо цінив твою відданість Ольговичам, славуто, але Ольговичів стало багато. Хто ж із них тепер займає перше місце у твоєму серці? Святослав. Уже з твого запитання, Ігорю. «Мені ясно, як високо ти ціниш мою відданість. Можеш не сумніватися, найперше місце в моєму серці належить тобі, це всім відомо. Навіть не Святославові, і Святославові теж. Але останні чотири роки ти незмінно при його дворі і віддано служиш йому», – вигукнув Ігор. «Ти теж, Ігорю, не раз воював на його боці», Допомагав йому здобути Київ. І допоміг, і це велика перемога Ольговичів. Що ж стосується мене, то нас зі Святославом єднає і дитяча та юнацька дружба, і спільне бажання об'єднати довкола Києва всі руські землі, і, зрештою, те, що більшість моїх угідь розташовані на нинішній Святославовій землі моя батьківщина – Сіверщина». «У Чернігові у мене є, як ти знаєш, кращий дім, ніж у Києві, та з Ярославом жити мені скучно є, правда, дякуючи тобі, дім і в Новгороді Сіверському, і я ж наїжджаю до тебе в гості. Ну от, наїжджаєш, а кажеш, що я на першому місці в твоєму серці, і це так, я люблю тебе, як сина». З усіх Ольговичів ти найбільше припав мені до душі, за щирість і відвертість, за безкорисливість і хоробрість з малих літ припав. Ну, не такий уже я хороший, не без задоволення, сказав Ігор. Славута усміхнувся і його очі засвітилися батьківською добротою. А я й не перехвалюю тебе, бо добре знаю, що ти, крім того, ще й упертий. Запальний, чистолюбний, а іноді й жорстокий, ну, та про це у нас ще буде час погомоніти, ви ж не завтра вирушаєте в путь тим більше, що завтра доведеться йти до Святослава, він збирає князів наснем. Уже прибули Рюрик, Ярослав Чернігівський, Володимир Переяславський і твій любий брат Всеволод. Ігораш кинувся, Всеволод тут. Чому ж ти мені відразу не сказав, бо ти вже миттю помчав до нього серед ночі, а тобі треба перед усім добре відпочити, виспатися, а вже завтра зустрінетись. Ігор і Ярослав навіть які вони страшенно стомлені, тепло, що йшло від грубки, смачна вечеря та хмільна сита ще більше розморили їх, Обличчя запачили гарячковитим рум'янцем. Уже ні їсти, ні пити, ні розмовляти їм не хотілося. Очі склеплювалися самі. Сон – це все, що зараз для них було наймиліше. 4. Святослав не вважав це зібрання загальноруським снемом, бо прибули до Києва, крім Юрика, лише чотири князі. Ярослав Чернігівський – Володимир Переяславський, Ігор Новгород-Сіверський та Всеволод Трубчевський. Однак урочистості й пишності зібранню не бракувало. Святославова Гридниця була прикрашена князівськими хоругвами, одягнуті в барвисте вбрання князівські гуслярі, дудкарі та скоморохи ще до початку снему почали веселити ліпших київських мужів, бояр, багатих купців, дружинників, музикою, піснями та скоморозькими жартами-витребеньками. Ігор з Ярославною та Славутою трохи припізнився і зайшов до Гридниці тоді, коли там уже стояли Святослав з Марією Васильківною, Рюрик з Белуківною та прибулі князі. Святослав широко розкинув руки – струснув сивою чуприною і пішов назустріч гостю. Княже, брате мій, і міцно обняв Ігоря, потім Ярославну, який я радий, що ви з княгиною завітали до моєї господи, який я щасливий, що ти, не пам'ятаючи дріб'язкових образ, прибув сюди, щоб спільно подумати про землю Руську. Ігор переходив з рук до рук. Його щиро обняли Рюрик і Ярослав, а брат Всеволод згріб у ведмежі обійми і мало кісток не потрощив на радощах. І ось перед ним Володимир Глібович. Ігор глянув на його юне вродливе обличчя, заглянув у світло голубі очі, і руки не простягнув, тільки процідив крізь зуби. «Здрав будь, княже!» Володимир холодно кивнув головою. «Здрав будь!» Святослав стежив за виразом їхніх облич, за кожним словом, помітивши, що вони рук не подають один одному і не думають розходитися, а стоять, настовбурчившись, мов півні, поспішив до них, щоб не спалахнула сварка, взяв обох по під руки, рушив до князівського столу на підвищенні. Дорогі мої синовці п'ятдесят, Сказав лагідно, як батько, що повчає недорослих синів, є час битися, але є час і миритися. Що було, те загуло, те биллям поросло. Подайте один одному руки, як брати, і хай ніколи чорна тінь не згоди не затьмарить ваших сердець. Від цього виграє і кожен з вас, і вся русь. Подайте руки, прошу вас». Не дивлячись один одному в вічі, молоді князі простягнули руки, але потиск їхній був ледь помітний і ніяк не свідчив про примирення. Святослав запросив усіх до столу. Чашники метнулися наповнювати чари, келихи, роги, поставці, браті і дружину. Голосно, на всю гридницю, промовив великий князь. Важкий і тривожний час настав для руської землі. Заворушився половецький степ, піднялися кочові племена і напосілися на Україні наші землі. Ми було приборкали коб'яка з його братією, та цього, виявляється, замало. Безбожний окаянний кончак, якого на ханському сними обрано великим ханом, Задумав знести всю Переяславську землю і прилучити її до землі Половецької. Святослав замовк, підшукуючи потрібні слова, а гридниця враз зашуміла, по ній прокотився грім обурення. Звістка була дуже важлива і вразила всіх. «Звідки дізнався про це, княже?» – запитав брат Ярослав. «Може, це вигадка». Святослав похитав головою. Ні, не вигадка злобна, прибув гонець. Посадник Мотига повідомляє, зі степу прискакав молодий половець, що добре говорить по-нашому, бо мати його, наша жінка, Переяславка, він докладно розповів про ханський снем, про обрання кончака верховним ханом, проте... Що половці задумали великий зимовий похід проти нас, і навіть про те, що Кончак послав людей за Кавказькі гори, щоб придбати там лук-самостріл, що стріляє живим вогнем, щоб застрахати наших воїв. Всі довго мовчали, кожному з присутніх було добре відомо, якою смертельною загрозою для Русі були половці протягом останніх ста років, після того, як вони могутньою хвилею вихлюпнулись з-за Волги, з земель незвіданих, таємничих, і, витіснивши своїх родовичів-печенігів, затопили неозорі степи між Волгою та Дніпром, а згодом і між Дніпром та Дунаєм. Все, що сказав Великий князь, ніяк не скидалося на вигадку. Не було того року, щоб минув для Русі спокійно, щоб та або інша половецька орда не топтала руські землі. Тепер же, коли половці об'єдналися, треба ждати гіршого. Що ж нам робити? Зима довга, а ми не знаємо, коли саме нападе Кончак, почав розмірковувати у голос Ярослав. Не тримати ж у полі цілу зиму об'єднане військо, що порадить великий князь. Святослав виділявся серед інших князів не тільки віком, сивою головою, а й дорідністю. ніж щуплуватий брат Ярослав з його кущуватими бровами, маленькими очицями і спокійним, урівноваженим характером, ні жвавий чорночубий Рюрик, ні Ігор та Володимир Переяславський, що були середнього зросту, не могли дорівнятися ні дорідністю, ні силою до великого князя. Один Всеволод, що сидів край стола, мав таку ж велику голову, крупне лице і могутні плечі, як старший від нього майже утроє двоюрідний брат. Всі повернулися до Святослава. Справді, що порадить великий князь? Святослав рукою відкинув назад сиву чуприну, трохи відпив скелиха сити, подумавши якусь хвилину, сказав, «Ми з великим князем Рюриком уже кріпко думали, що нам робити?» Звичайно, посилати на всю зиму в поле військо нерозумно. Та й хто витримає таку зимівлю? А от держати на королі, вслі та ворсклі в зимівниках таємничих вивідачів можна. Як тільки вони помітять половців, то відвити 51 довити звістка за один день дійде до нас, у Київ, у Переяслав, у Чернігів, а ми, держачи рать на поготові, негайно виступимо і зустрінемо супротивника десь на Сулі, а то й на Хоролі чи згодні на це. Чи так я кажу? Першим відгукнувся Володимир Глібович, я згоден. А ти, Ярославе, Святослав повернувся до брата. Іншого виходу у нас немає, відповів той ухильно. Отже, ти згоден піти разом з нами в поле, перепитав Святослав. Згоден, нахилив голову Ярослав, і ніхто не міг побачити його очей. А ти, Ігорю, сіверські князі підуть, твердо сказав Ігор, всі підуть, і я, і Всеволод, і Святослав Рильський, і Володимир Путивльський. Рум'яний святославів вид прояснів. От і добре, вісім князів уже згодні йти в поле, а тим часом, поки кончак збиратиме сили, домовимося з іншими князями. Половці об'єднуються для рішучого бою з нами, і Русь не повинна дрімати. Всі разом грудьми станемо на захист рідної землі. Останні слова великого князя потонули в гучних вигуках. Не пустимо поганих на Русь, загородимо їм дорогу своїми щитами. Смерть Кончакові, слава князям, хана Коб'яка сюди. Хочемо побачити поганина Кощія в колодках. Усіх ханів приведіть, хай поглянуть на Руську славу, а свою ганьбу. Ця думка сподобалася всім, багато голосів підхопили її. Ханів сюди, ханів. Святослав подав знак Гридню Кузьмищу. «Візьми сторожу, приведи Коб'яка з братією». Йому і самому хотілося показати полонених брату Ярославу і двоюрідним братам Ігорю та Всеволоду, які не брали участі в переможному поході. Кузьмище вклонився. «Миттю будуть тута, княже!» «Однак з'явився він не скоро». Гості встигли випити чимало пива і сити, з'їли половину наїдків, перш ніж він з молодими гриднями ввів Коб'яка і ханів. Полонених поставили на проході, між столами, неподалік від князів. За час, проведений у неволі, вони змарніли, жовто-сірі від природи, ще більше поблідли і посіріли. Коб'як теж схуд. Гострі вилиці кістляво випирали з-під шкіри, вузькі очі ці люто косилися на князів та боярство. Кузьмище поклав йому на шию важку, мов довбешка, руку, пригнув хану в голову в низькому поклоні, кланяйся князям, поганцю. Ще раз іще. Молоді гридні зробили те ж саме з іншими ханами. Святослав махнув, щоб відпустили. Повернувся до коб'яка. Ну що, хане, важко в полоні, не подобається, крутиш носом. А скільки ж нашого люду ви тримаєте у себе, а скільки загнали в сиру землю? Думав про це. Коб'як хитнув головою, як норовистий кінь, коли на нього насіли оводи. Прийде час, княже, і ти так стоятимеш перед мною та моїми родовичами. Як я нині перед тобою, тоді і дізнаєшся, як бути в полоні. Всі обурено загули, це була погроза, але Святослав підняв руку. Чому ж не жив з нами, як добрий сусіда, чого плюндрував нашу землю, чому знову збирався напасти на нас, легкої поживи захотілося? Ви самі накликали мене сюди поряд з тобою, княже, Сидить, князь Ігор, і не дасть збрехати, це ж він, на твоє прохання, покликав мене та кончака разом воювати Рюрика, хіба не так? Ігоря пересмикнуло. Святослав спохмурнів. Що було, те було, і зовсім недавно, якихось чотири чи п'ять років тому, та навіщо про це нагадувати тут? У Рюрикових і Володимирових очах блиснули насмішкуваті вогники. А київські бояри, ці багатії, незалежні вельможі, що на свій розсуд запрошували до Києва князів і нерідко проганяли їх, відверто засміялися. Прикуси язика, раби, довгого маєш, вкорочу, спалахнув Ігор, не тобі згадувати минуле, ліпше думай про день завтрашній, що він тобі принесе, ось ми дізналися» що Кончак підбиває ханів на велику війну проти нас. Так от, якщо він справді сунеться на нашу землю, то першою полетить твоя башка з пліч. Дякую, що сказав. Тепер знатиму, що мене жде, але ти сам стережись. І думай не про день завтрашній, а про нинішній, відрізав Коб'як, хижо повівши прищуреним оком по столу. Бо хто відає, чий вік довший. Хто тут може сказати, до кого першого підійдеш щербата з косою? Може, до тебе, Ігорю, а може, до князя Святослава? Коб'як раптом відштовхнув кузьмища, нахилився над столом, блискавично вирвав застромленого в копчений окість захалявного ножа й майже не цілячись, сильно метнув його в Ігоря. Ніж просвистів, мов стріла, направлений твердою рукою прямо в груди князеві, але Ігор устиг відхилитися. Ніж пролетів побіля його плеча і глибоко ввігнався в живіт молодому чашникові, що стояв позаду. Чашник упав, крик болю і жаху пролунав на всю гридницю. Ігор зблід. Все Володі Володимир Переяславський намагалися видобути мечі, та, сидячи за столом, у тісноті, не могли цього зробити. Акоб'як, побачивши, що промахнувся і ненависний йому князь сидить живий і неушкоджений, кинувся до нього з розщепіреними пальцями, щоб схопити за горло. Тут його і наздогнав важкий кузьмищив меч, в одну мить відділивши ханову голову від тулуба і впав Коб'як у гридниці Святославовій, без слави, як підлий убивця. За Ігоревою спиною корчився в передсмертних муках Святославів чашник. У гридниці стояв неймовірний шум і гвалт. Гості посхоплювалися, вимагали скарати на горло всіх ханів, зібравши військо, не ждучи нападу кончака, йти на нього війною. Святослав сидів поблідлий, розгублений. Йому на допомогу кинувся Славута, нахилився до вуха: "Княже, не піддавайся почуттям. Гарячі голови вмить порубають полонених, а це на руку Кончакові, бо полегшить йому об'єднання всіх племен половецьких. та й похід не на часі. До походу треба готуватися". Порада була слушна, а головне привела до тями великого князя. Він підвівся, розпорядився допомогти пораненому чашникові, ханів вивезти, мертвого коб'яка винести. Гаміри і пристрасті поволі затихли, вгамувалися. І хоча всі були пригнічені тим, що сталося, однак згадали, що на столах ще багато смачної їжі, що ще не подавав сьогодні свого голосу славута, а смерть половецького хана – не така вже важлива причина, щоб перервати князівський пир. Згадали це всі, заповзявшись біля наїдків та напоїв, поволі знову розвеселилися. Забули і про Коб'єка, і про його братію, і про похід, до якого щойно так палко закликали один одного. Хтось перший захотів почути спів Славути, інші підтримали. Славуто, заспівай. Славута не примусив просити себе довго. Кинув руки на струни, пройшовся по них кілька разів, діждався тиші, аж у вухах від неї задзвеніло, і враз високо, протяжно завів. Ой ти, степ мій, степ, без кінця, без меж, ой чому ти? Степ, ковилом цвітеш, ковилом шумиш, кров'ю червониш, кістю білою у траві дзвениш, чом по тобі, Степ, нежита цвітуть, нежита цвітуть, а полки ідуть, чом на тобі, Степ, нема рата я, скаче лиш орда, розпроклята я, що від крові я, від солоних сліз, галичу покривсь, ковилом поріз, Степ, Широкий степ, мій привольний край, що на серці, біль, на душі, печаль. Це була нова пісня Славути, складена ним після походу на Оріль, її прості слова, що, здавалося, жили в серці кожного, хто ходив у похід, її розлогий, як безмежний степ, спів, її глибока туга і печаль приголомшили всіх, вразили, Ніби громом, видавили з ока не одного суворого воїна пекучу сльозу. Справді, яка лиха година, яка напасть насунулася на рідну землю, на широкі прабатьківські степи. Супився Святослав, витирав очі Рюрик, хмурився Ігор і Володимир, ридав, не стримуючись, гриденьку Кузьмище, і сльози текли по його чорній закошлаченій бороді. Славуто, сьогочасний боянин наш, Святослав поцілував співця у сиву голову, незрівнянний наш, дякуємо тобі. Ігридниця затула, заревла, застогнала сотнями голосів. Славуто, п'ять, по приїзді в Новгород, Сіверський Ігор запросив до себе княжича Володимира Галицького, помітно схвильований і злегка зблідлий, той поспішно ввійшов до хоромини, обняв сестру і зятя і відразу, без зайвих слів, запитав. Ну, що, батька бачили, як він, що сказав? Ярославна схлипнула, її рівний гарний носик зморщився, шовковисті брови здригнулися. Постарів схудочі очі стали тьмяні, заглиблені в себе, ніби дивляться не вперед, а назад, на пройдене життя. Ну, це ясно, старість. А старість, не радість та не проте мова про мене ви з ним балакали, нетерпляче запитав Володимир. Балакали, відповів Ігор, спочатку й слухати не хотів про замирення з тобою, а потім погодився на твоє повернення, якщо даси слово, «Що порвеш з боярством і не піднімеш руки ні на нього, ні на брата Олега? Такого брата у мене немає», – скипів Володимир, чого захотів, визнати братом сина Попаді. «Ніколи! Який він княжич, байстрюк!» Ігореве обличчя посуворішало, та ти не гарячкуй, вислухай спочатку. Ну, Володимир дивився чортом. Ти міркуєш не як дорослий муж, а як отрок тебе жде золотий галицький стіл, під рукою незабаром стануть залізні галицькі полки, під якими, коли вони йдуть, здригається земля і води розступаються. Князь Ярослав справді дуже постарів, видно, ті незгоди, що впали важким тягарем на його плечі, укоротять йому віку». А ти не хочеш цього зрозуміти, дався тобі Олег, про князівство думай, а не про нього, та й брат він тобі по-батькові, від цього нікуди не дінешся. Серед князівських синів байстрюків не буває, все одно в них князівська кров. Не визнаю я Настасича братом, ніколи не визнаю. Визнаєш, Ігор почав сердитися, і напишеш про це батькові бо це для тебе єдиний шлях на галицький стіл. Іншого я не бачу. А якщо не напишу? Ігореве обличчя скам'яніло, очі похмуро блиснули. Він умів бути твердим і суворим. Якщо не напишеш, тоді їдь від нас, Володимире. Хоча, видить Бог, я цього не хочу, бо люблю тебе як брата. Ось як, Володимир ще дужче зблід, по обличчю пробігла гримаса болю. Він повернувся до Євфросинії. «І ти, сестрице, так думаєш, як твій ладо?» Ярославна помертвілими губами прошепотіла. «Прости мене, братику, але і я так думаю. І прошу тебе, напиши батькові, помирися з ним. Недовго вже йому стежку топтати по білому світі». Тож хай хоч на останку знайде спокій, напиши. Заради себе і всіх нас, а ще, не вір боярам, не вір, це змії підколодні, підступні. Вона обняла брата і на грудях у нього заплакала. Володимир обережно відсторонив її, посадив на лаву і сам сів поряд, охопивши голову руками. Довго так сидів непорушний, дивився у куток, і не можна було зрозуміти, думає він що, небудь чи ні, таким безтямним був його погляд. Ні Ігор, ні Ярославна жодним словом не порушили цієї напруженої тиші, даючи княжичу можливість самому зважити все і знайти вихід із того становища, в яке він потрапив. Нарешті Володимир важко зітхнув і тихо проказав, гаразд, я напишу такого листа. Напишу, хай усім вам буде легко. Розділ 11.1. Відразу після різдва до вербівки прибув молодий князь Володимир Ігорович з почтом. Його супроводжували боярин Вовг, старий досвідчений воєвода, якому Ігор доручив опікати сина, путивльський соцький, волосниті у півсотні гриднів. Усі верхи, в дублених кожухах хутряних і ялових чоботях, несподівано виїхали з-за горба, спустилися вниз, у безлюдне село, занесене снігами, і, не зустрівши жодної живої душі, зупинилися на вигоні, де колись, до нападу половців, стояла дерев'яна церковця, а тепер широко розкинувся пустир, трубіт збір, наказав князь, трохи здивований тим, що ніхто з мешканців хижок та землянок не помітив прибуття військового загону. Молодий Гридень підніс до рота ріг, що сили затрубив. Сильний протяжний згук сколихнув снігову тишу і луною відгукнувся в бору за Сеймом. І зразу ж із кількох найближчих хижок злякано визирнули люди, чи не половці. Сюди йдіть, сюди. Замахав руками Тіун, не бійтеся. Прибув князь Володимир Ігоревич. Люди боязливо рушили навпростець, по снігу, і юрбою ставали перед вершниками. Ждан обідав з матір'ю та любавою. Хишку він встиг закінчити до холодів, і тепер стало вільніше. Був час ікони попорати, і до сусідів заглянути, і спокійно біля столу за мискою юшки посидіти. Любава остаточно видужала, розквітла, погарнішала, і Ждан, уже не ховаючись від матері, бо раніше соромився, зазирав дівчині в вічі, милувався її красою і чекав назначеного любавою дня, коли зможе назвати її своєю жоною. Жили сутужно, хліба не пекли, бо ні чого було. Брат Іван позичив кілька корців проса та ячменю. Товкли в ступі й варили кашу. З лози ждан наплів десятків два верш, рубав лід і заставляв їх в ополонки у рибних місцях, де водилися лини, соми та в'юни, і з улову, якщо щастило, варили юшку. Окрім того, кожного дня, взявши сильця, лука, списа та рогатину, ходив на лови. Бувало, Вертався з порожніми руками, але, бувало, приносив зайця, козулю чи якусь іншу дичину, і тоді в хаті було маленьке свято, ласували свіжиною, і сподівалися на краще. Восени ждан, зробивши з міцної дубової гілля кирало, розорав чималий шмат землі і посіяв пшеницю та жито, посів дружно зійшов. Заврунився, закучерявився, обіцяв, якщо буде з весни поліття, обернутися добрим врожаєм. А ще ж була надія і на яровину. На коня виміняли насіння гречки, проса, ячменю, і вона добре покільчилася, і якщо ярило своїми гарячими променями не висушить ріллю, не зів'ялить паростків, теж дасть урожай» тоді наступну зиму можна зустрічати без страху. Ждан зачерпнув з дерев'яної миски довбанки шмат білої розвареної линини і вже лагодився запустити в неї свої молоді зуби, як тут у хишку ввірвався протяжний звук рога, ту-ту-ту. Ложка на мить застигла в повітрі, потім опустилася назад, у миску. Любава ойкнула. Ой, лишенько, що це? Через невеличке кругле віконце в хишку проникало небагато світла, та все ж було видно, як і мати зблідла. Любава злякано глянула на Ждана, ніби шукаючи у нього захистку. Про їжу миттю забули, хоча були голодні. Ждань зірвав з кілочка, забитого в стіну, кожуха, натягнув на голову шапку, вискочив на двір. Жінки поспішили за ним. Різке сяйво сонячного дня після сутінків хишки примусило Ждана зажмуритися, затулити очі рукою. А коли трохи звик до сліпучого світла, то побачив на вигоні загін вершників, а попереду – князя Володимира Путивльського. Хоч було не близько, він відразу впізнав його гнітка, Гривастого високого красеня з білими смужками на всіх чотирьох ногах, що не так часто буває, і білою зіркою на лобі. Це був подарунок князя Ігоря старшому синові. Ждан полегшено зітхнув. Свої, не бійтеся, вони побрели навпростець по снігу, а підійшовши, встали до гурту. Князь Володимир відразу впізнав колишнього батькового конюшого. Ну, як, знайшов своїх, хату збудував, брата знайшов і хишку поставив. Є де зиму перебути, вклонився Ждан. Це добре, обживайся, я звелів з вербівчан три літа ніякої данини не брати, з тебе теж, а потім, тільки половину. Дякую, княже... Знову схилив голову Ждан. Він знав давній звичай, з погорільців та новопоселенців кілька літ данини не беруть. Та все ж було приємно, що молодий князь пам'ятає про це. Коли вербівчани зібралися, Володимир підвівся на стрименах. Його обличчя, на якому ще не висіялася борода, було заклопотане. Люди, гукнув по юнацькому дзвінку. Не дивуйтеся, що я не посадника чи соцького прислав до вас, а сам приїхав. Хочу всю свою волость здріти власними очима, хочу дізнатися, скільки люду живе в ній і скільки воїв може виставити на той випадок, коли доведеться проти половців стати. Та не вже знову нападуть, окаянні, запитав хтось із гурту. Нападуть кончак на одне око спить а другим Русь бачить і зуби точить на неї. Нещодавно стало відомо, що взимку хоче він з усім половецьким військом захопити Переяславську і Сіверську землю, аж до сейму, наших людей висікти чи в полон забрати, а саму землю зробити своєю, щоб ставити на ній свої вежі, щоб випасати на ній свої табуни. Проклятий душогуб! Кощій безсмертний, виродок. Почулися голоси. Володимир підняв руку. Ось тому я й прибув до вас. Хочу всіх, хто здатен тримати меча, хто вміє стріляти з лука і вражати ворога списом, закликати до війська. А хто ще не навчився, той мусить навчитися від бувалих воїв. Ждан виступив наперед. Вербівчани всі підуть Княже, бо тяжко постраждали вони від половців, бо люта туга і жадоба помсти змушують до цього. Небагато нас, зброї і коней у нас малувато, та, будь певен, життя свого не пошкодуємо, аби лише помститися за свою біду і перекрити вороговий шлях на рідну землю. За зброєю та кіньми ми діло не стане, зброю візьмете у моїх коморах, а коней – з моїх табунів. Тоді, як настане час, дай нам знати, і ми прийдемо до путивля». Твердо пообіцяв Жданий звернувся до гурту. «Чи так я кажу, земляки?» Вербівчани загули одностайно. «Так, так, усі виступимо проти поганих, не пустимо супостатів на свою землю». Володимирове обличчя проясніло, розпогодилося. Його невеличка волость таки виставить, як він обіцяв батькові, цілий полк у тисячу вою. Не стільки, як батько чи старий Всеволод, та все ж цілий полк. І йому не соромно буде, поблискуючи золотим шоломом, стати попереду під барвистим князівським стягом. 2. Десятьі дні, коли юний князь Володимир Путивльський об'їздив свою волость, Київський Гридень Кузьми ще верстав разом з сотнею воїв нелегкий шлях з Києва до Города Лубна на Сулі. Одержавши звістку від лубенського посадника Мотиги про те, що Кончат готує великий зимовий похід на Русь, Святослав спорядив на нічийну землю між Сулою і Ворсклою сторожову сотню. Виїхавши з Києва рано середу, Валка в суботу ввечері вже в'їхала через перекидний дерев'яний міст у Лубен. Поки вої порали кони і ставали на нічліг, Кузьми ще поспішив до свого земляка і друга посадника мотиги і застукав держаком меча у міцні дубові двері. В добре натопленій горниці, освітленій восковою свічкою, сиділо двоє, сам посадник, плечистий рудобородий черевань, та кардокий чорнявий юнак, що обличчям і одягом дуже скидався на половця. «Вечір добрий, друже, не впізнаєш», – привітався прибулий Кузьмище, от не ждав, вигукнув мотигай, схопившись з лави, кинувся обнімати несподіваного гостя, «Ти сам чи з князем?» «Сам, із сотни воїв», – стримано відповів Кузьмище, Скидаючи кожуха і підозріло глипаючи на незнайомця, що прислухався до їхньої розмови. «Що ж тебе привело сюди, твоя звістка, друже?» Про Кончака, угу, похмуро прогув Кузьмище, незадоволення тим, що Мотига присторонньому розпитує його про те, що не всім потрібно було знати, не діждавшись від Мотиги пояснення». Хто його гість, він запитав прямо, а це що за хлопець, не половець часом? Мотига зареготав, ну й око в тебе, це справді половець, але незвичайний. Саме він приніс звістку про наміри Кончака. При ньому можна говорити відверто, його звати Овлуром, тобто Лавром по-нашому, бо він хрещений половець, і, як я вже сказав, незвичайний. Повісивши кожуха і баранячу шапку на дубовий кілочок, вбитий у стіну, Кузьми ще сів до столу, пильно приглядаючись до зніяковілого молодика. Що ж у нього незвичайного? Мотига налив гостеві кухоль медяної сити, підсунув дерев'яне блюдо з вареним судаком та хлібом. Цей хлопець незвичайний тим, що він, хоч і половець, а наш з тобою земляк по матері і навіть близький твій родич, як я дізнався. Кузьми ще вихилив кухоль, гучно крякнув і вкинув у рота добрячий кусень хліба і шмат судака. Не пригадую такого родича, закрутив головою, працюючи могутніми щелепами, як жорнами. Я теж не відразу признав у ньому земляка, відповів Мотига, Знову наповнюючи кухоль, і не відразу повірив тому, що він розповів. Спочатку навіть подумав, що це половецький вивідач, і хотів кинути до ями. І тільки тоді, коли він сказав, що його мати Переяславка, а він сам християнин, я пильніше приглянувся до нього. «Звідки ж твоя мати?» – спитав я, з Баруча 52. Я мало не підскочив на лаві, адже я теж родом з Баруча. Кузьмище поперхнувся і витріщив на овлура чорні очища. Він був такий вражений і здивований останніми словами мотиги, що перестав жувати. То твоя мати справді з Баруча, перепитав він юнака. З Баруча, відповів той. Її взяв у полон під час половецького нападу на Переяславщину мій батько Торіат, тоді ще зовсім молодий воїн. І давно це було. Мені зараз 19 літ, а я в неї один одже, десь років 20 тому. 20 років. Ти чуєш, Мотиго? Це ж якраз тоді, коли баруч був дотла спалений ханом Туглієм. Я Молодий київський Гридень, почувши про таке лихо, стрім голов примчав додому і не застав із своїх нікого, ні батьків, ні сестер. «Я своїх теж не застав», – похмуро докинув мотига. Кузьми ще торкнувся овлурового плеча. «Як же звати твою матір?» «Рутою». «Що?» – вигукнув Гридень. «Рутою». «Та в усьому баручі тільки й була одна рута». Моя сестра, то виходить, а батька її як звали, не знаєш, засумнівався він. Овлур схвильовано потер долоні, а батька її, тобто мого дідуся, звали Йовхімом, а по вуличному довгим, бо, казала мати, на їхній вулиці жив ще й Йовхим короткий. Кузьми ще вперіщив кулаком по столу аж задвихтіла горниця і сита вихлюпнулася із жбана. Побий мене грім і свята Богородиця. То виходить, що ти мій сестринець, Божрута, то моя рідна сестра, а Йовхим довгий, то наш батько. Га, мотиго, що ж це робиться на світі? Був я безрідний, мов бездомний пес, а тепер знайшов сестру і племінника. Виходить, Тепер ти не безрідний, сказав Мотига. Як же ти? спитав Овлурак узьмище. Куди тепер? До матері чи залишишся тут? До матері. Я було занедужав після нелегкої зимової дороги, і оце ледве вичухався. Тепер мені ліпше, і завтра збираюся рушати назад. Чому ж завтра? Поїдемо разом післязавтра, все ж безпечніше. Доведу аж до Ворскли, а звідти тобі до матері рукою подати. Гаразд, поїдемо, вуйку. Я дуже радий, що зустрівся з тобою. Ще чотири дні, тепер уже не поспішаючи, мандрував Кузьмище зі своєю сотнею та овлуром на схід по нічийній землі. Ні села ніде, ні хутора, лише в затишних місцях, по лісах та в байраках, Стояли невеликі хижі зимівники, в яких Кузьми ще залишав по два, по три вої з усім необхідним для життя сухарями, солониною, мороженим м'ясом, крупою. На найвищих деревах вої влаштовували виту, невеличкий поміст, з якого видно було довкіл на багато верст, піднімали туди дерев'яний жбань зі смолою, щоб розвести вогонь і подати сусідній виті знак, що йдуть вороги, і, попрощавшись з товариством, ставали начати. Так поволі сотня танула і танула, залишаючи сторожу в тих місцях, де могли пройти половці. По, по правому, високому березі Ворскли Кузьмище поставив десяток сторож, і на одній з них, розставшись із овлуром, залишився сам. Розділ 12.1. На початку лютого 1185 року, зібравши велике військо, Кончак вирушив у похід, Йшов у силі тяжкій. Тисячі вершників, ведучи запасних коней, нав'ючених зброєю та припасами, вкрили засніжений степ. Позаду, на міцних санях, Найбільш досвідчені воїни везли два тугі самострільні луки-катапульти, що натягувалися багатьма воїнами і метали через городські вали живий вогонь, тобто запалювальні снаряди шерє-шири, привезені з далекого Ірану. Разом з катапультами їхав і знавець цієї грізної зброї бусурманин Сулейман. Живим вогнем Кончак сподівався залякати русичів, Спалити їхні городи, а вали зрівняти з землею, щоб і сліду не зосталося. Бусурмани наберегли, як зіницю ока. Його везли в утепленій вовною та верблюдячою шерстю кибитці під охороною цілої сотні воїв, годували добре, задовольняли кожну його забаганку. Кончак вирушив у цей похід з великими надіями на перемогу. О! тепер він розгромить русичів, де б вони не були, в полічі за городськими валами, знищить їх чи відкине далеко в ліси, приєднавши обидва береги Дніпра до дешті Кипчака, стане ханом ханів, самодержавним володарем усього степу від Волги до Дунаю і від Кубань ріки та Лукомор'я до витоків Дону та до Прип'ятських боліт. Він створить могутню кипчацьку державу – про яку мріяв його дід, великий хан Шарукан, і утвердить її на тисячу літ. Він підставив морозному вітрові темне суворе обличчя і пильно вдивляється в обидва крила свого війська, а воно котиться на захід сонця, і немає йому ні кінця, ні краю. І немає також зупину гордим помислам і райдужним мріям великого хана. Справді... Такої сили кипчаки не збирали ніколи, хто ж із уруських князів здатен протистояти їй, ніхто, він добре знає їх усіх, ніхто, до того ж їх роз'єднують чвари і свари, яких вони не можуть позбутися ось уже сто років, князівські чвари і свари, то найперший і наймогутніший його союзник, і їх треба підтримувати, підігрівати, щоб вони не згасли і не дали можливості князям об'єднатися. «Ярослав, ось хто допоможе мені в цьому», – вголос промовив Кончак, відповідаючи на свої потаємні думки. Ярослав Чернігівський, охоронець, що їхав позаду, почувши, що хан щось сказав, наблизився до нього і перепитав, що великий хан хоче. Але кончак нетерпляче махнув рукою і різко кинув. Геть охоронець злякано зіщулився, втягнув голову в плечі і відстав на половину кінського тулуба, щоб не бути на очах у хана і разом з тим не продавити жодного його слова. Опівдні передові загони підійшли до ворскли і з ходу, не зупиняючись, перемахнули по льоду на той бік і майже одночасно на гіллястому дубі Нелині, що високо здіймався над лісом, спалахнув вогонь, завалував смолистий дим і чорним стовпом піднявся у синє небо. Кончак люто вдарив кулаком по луці сідла, прокляття, уруська вита, не пощастило скритно ввірватися на посулля, і, повернувшись до охоронців, кинув, погасити негайно а спостерігачів піймати і привести до мене. Сотня воїнів, збиваючи копитами снігову пилюку, швидко помчала через ворсклу прямо на дим, що все дужче клубочився над лісом. Незабаром полум'я згасло, а дим поволі почав розвіюватись. Пізно, процідив крізь зуби кончак, з'їжджаючи над дзвінки лід ріки. Назустріч нчав гонець. Ну, зустрів його суворо хан, погасили, сам бачу, а полонені де, той знітився, очі злякано забігали, немає, хани у руси втекли, їх було двоє, і вони мали четверо свіжих коней, наші погналися по сліду, погналися, передражнив кончак гінця, ніби той був винен, що у руси втекли, і ледь помітним порухом руки відтрутив його від себе. Два дні половці рухалися від ворскли до хоролу. І весь час кончат похмуро горбатився в сідлі, ні до кого не заговорюючи, а на звертання відповідаючи односкладне, важкі думи охмарили його чоло. Хоча сила у нього була велика, ризикувати він не хотів. Ще вирушаючи стора, Поклав сходу захопити Переяслав і обложити Київ. Це при тій умові, коли б напасти пощастило несподівано, та несподіваності не вийшло. Досі в Переяславі та в Києві б'ють на сполох. Святослав устигне зібрати князів у першу чергу закличе брата Ярослава та Ігоря Сіверського, і зустріне його об'єднаними силами. Сам Святослав, Юрик, Володимир Переяславський, Ярослав Чернігівський, Ігор Сіверський з братією немало, а ще ж може закликати князів Смоленських, Волинських, Туровопінських – ні, допустити цього не можна. На Хоролі, проти Лубна, він раптом занедужав, його трясло, поперекломило, ноги були як у льоду, а голова – як у вогні». Він наказав вибрати зручне місце і стати кошем, сподівався тут перебути хворість, звідси послав нарочних до Ярослава, просити миру і дружби. Ними передав князю-сріблолюбцю дорогі подарунки, трьох жеребців, шаблю дамаської сталі, шитий найкращими ромейськими кравцями одяг на сорок срібних гривень, приманка вагома, чи клюне, два. Святославові і Рюрикові дружини збиралися в Києві та на його околицях. По рихлому снігу сюди били дорогу кінні стяги і санні валки, що везли припаси для людей і коней, ставали у відведених їм місцях на постій. Князь Рюрик, миткий, непосидючий, цілими днями гасав на змокрілому коні від одного стяга до іншого, наводив порядок у війську. Князь Святослав листувався з князями та воєводами, щоб залучити до походу якомога більше сил. З кожним днем прибували все нові й нові загони. Київ і Київська земля виставили всіх, хто міг і вмів орудувати мечем, луком і списом. Володимир Глібович збирав свою дружиною полчення в Переяславі. З дня на день очікували чорних клобуків хана Кунтувдея, що мали прийти з росі. Святослав щодня писав братові Ярославу в Чернігів, щоб той не гаявся. Тривало безперервне і напружене листування Святослава з братом Ярославом. Дізнавшись, що Кончак перейшов в Орсклу, Святослав послав ще листа «Брате, а допоможи мені». На це Ярослав, одержавши від Кончака багаті подарунки і запевнення, що половці хочуть миру і дружби з Чернігівським князем, відповів. А послав к ним мужа своєго Ольстина Олексича, а не могу на свій муж поїхати. Гарячий, як і всі Ольговичі, Святослав вибухнув лайкою. Чортів син Ярослав! Він послав до Кончака Ковуя 53 Ольстина із запевненням, що не братиме участі у поході, а нам тепер пише, що не може йти на Кончака тому, що боїться, якби той не перебив його послів, коли б іде «Ярославе, Ярославе, коли б ти не брат мій єдиний, я послав би свої полки на Чернігів, щоб провчити тебе». Я вигнав би тебе з білокам'яних палат чернігівських і пустив би по світу жебраком і згоєм. Ярославе, Ярославе! Отже, один з найсильніших руських князів відколовся, поставивши цим під загрозу успіх усього походу. Святослав написав листа Ігореві, «Брате, я з військом вирушаю в останню неділю місяця лютого на безбожного кончака», що стоїть за лубном на хоролі, а збирай, брате, свої хоробрі дружини та йди на поміч мені, ждатиму тя під лубном, і послав гінцем до свідченого і витривалого гридня яду. Гонець, негаючись, помчав у далекий Новгород-Сіверський. Нарешті прибули чорні клобуки. Вони отаборились понад Либіддю, де на лузі, під снігом, було багато трави для коней, поставили юрти і розіклали вогнища. З котлів на весь Київ запахло вареною кониною. Хан Кунтувдей прискакав з почетом на Ярославів двір, боярин Славута, одягнутий у теплий кожушок, при мечі, провів його в хоромину Святослава. Кунтувдей приніс із собою густий запах кінського поту і гіркого диму похідних багать. Розстебнувши кожуха і скинувши вовчого малахая, схилив у поклоні круглу лисіючу голову. «Саламалейкум, княже, хане, я радий бачити тебе». Підвівся назустріч йому великий князь Київський. «Скільки вершників привів? А привів я шість тисяч вершників, усі, молодець до молодця, бистрі, як вітер, а сміливі» як степові тури. Святослав не зміг приховати радості. Широким помахом руки запросив хана до столу, звелів чашникові наповнити келихи найдорожчим ромейським вином. «Дякую, хане, твоя бистра кіннота, ой, як нам потрібна, тепер ми можемо вирушати». «Коли?» – спитав кунту вдей, обгризаючи смажене стегно гусака. В останню неділю цього місяця могли б виступити і раніше, та ми з Юриком хочемо, щоб з нами встиг з'єднатися Ігор Сіверський, а у нас тепер, з твоїм приходом, усе готове. Гаразд, мої вої встигнуть відпочити, хитнув головою хан і промовисто повів вузьким оком на череп'яну амфору з червоним ромейським вином. 3. У четвер... 21 лютого, Святославів Гонець, їдучи навпрошки і міняючи у посадників коней, прискакав до Новгорода Сіверського. Був сірий туманний ранок, низькі хмари опустилися мало не до землі, чіпляючись до дзвіниці соборів, що стояли на горах, і за верховіття дубів, котилися під поривами свіжого вітру із заходу на схід, із землі Полоцької в землю Половецьку. Гонець застукав важким кованим кільцем у ворота фортеці. Йому відчинили, незважаючи на ранній час, провели в князівські хороми. Незабаром туди ввійшов князь Ігор. Гов'яда зняв шапку, вклонився в пояс. На Русь кончак іде, княже, безбожний триклятий кончак уже стоїть на хоролі. Князі київські зібрали силу немалу і ждатимуть тебе, княже, з дружиною на сулі. А князь Ярослав, спитав Ігор, ти заїздив до нього? Гов'яда зам'явся. Князь Ярослав повів дружбу з Кончаком, одержав подарунки від нього, посланців своїх послав у степ та й хворий, каже, отже, він не піде, не піде, як же Святославові? Вигукнув Ігор, не дай Бог самому їздити на поганих. А він не сам, відповів Гов'яда. «Князь Юрик, князь Володимир Переяславський, чорні клобуки, ти, княже, з братією, це сила. Погані є всім нам спільний ворог, і їх треба відбивати спільними силами», – сказав Ігор. «Я негайно зберу боярську думу, порадимося» як нам краще йти до Лубна. За годину до князівської гридниці зібралися новгородці-верські бояри і ліпші мужі, їх підняли з засніданку, а декого з постелі. Вони всідалися на лави в кожухах, розгладжували, хто костяним гребінцем, а хто і п'ятірнею, чуби та бороди, позіхали, спантеличено переглядалися. Ніхто не знав, для чого їх покликано ні світ, ні зоря? Ігор увійшов до Гридниці швидко, рвучко. Рагуїл ледве встигав за ним. Привітавшись, князь відразу об'явив, чого так рано зібрав Боярську думу. Кончак у силі тяжкій стоїть на Хоролі, думає, куди йти, на Київ, на Чернігів чи на Путивль. Святослав і Рюрик закликають нас, бояри, приєднатися до них, що будемо робити, бояри переглянулися, загомоніли, із тих, хто позіхав, сон як рукою зняло, війна, та ще й яка, уже давно з половецького степу долітали чутки, що Кончак збирає сили для великого походу на Русь, отже, зібрав таки, і вже стоїть на хоролі, бояри труться, мнуться, воно, Звичайно, загроза велика, не дай Бог, поверне, триклятий, на сіверщину, біди не минути. Але нікому не хочеться в оцю зимову непогоду розставатися з теплою хатою, з гарячими млинцями та солодким молозивом, корови ж почали саме телитися, і брьохати снігами хто зна куди, аж на край світу, коли, може, той окаянний кончак в інший бік, і біда омине їх стороною. Ігор жде, він добре розуміє настрій своїх мужів. Коли б половці стояли на сеїмі, вони не сиділи б мовчки і не переглядалися б, як свати на заручинах, коли жених дівчині не милий, а відразу б схопилися за мечі. А тут? Ну що, рагуїле, і Жирославе, Чернишу, Добротворе він навмисне назвав вельможних бояр, які держали владу над його дружиною і над чорними людьми, бо до їхніх голосів прислухалися всі. Що будемо робити? Чого мовчите? Рагуїло пустив очі, даючи зрозуміти, що говорити він не хоче. Янь з легким усміхом на рум'яних устах дивився то на князя, то на бояр що сиділи під протилежною стіною. Він наймолодший, його не питають, у нього й гораз плеч, а запитають, скаже, що йому, до його голосу все одно ніхто не прислухається. Тож хай старші думають. Жирослав, дебелий, чорний, довгоносий, труснув копицею чуприни. Княже по пташиному не перелетиш з Новгорода Сіверського аж на Сулу, до Лубна чи на Хорол. Все приїхав к тобі муж від Святослава в четвер, а сам Святослав пише, що йде з Києва в неділю, то як же можеш, княже, встигнути? З Києва до Лубна бдиш ще, ніж від нас, а ми не птахи їздимо на таких же конях, що й кияни та й до походу треба зібратися. Він говорив повільно, з розсудом, і його слова справили на всіх сильне враження. Те, що нікому не хотілося йти в похід, ніхто прямо сказати не смів, але ж і не потрібно. Хіба ми не хочемо? Ні, ми хочемо допомогти князям київським, але не можемо, бо не встигнемо з'єднатися з ними. Дуже запізно повідомив Святослав про похід, отже, сам винен, хай сам на себе і нарікає. Такий був смисл Жирославової мови. Ігор тим часом, поки говорив Жирослав і Гомоніли, підтримуючи його, бояри, думав, а чи він, князь, сам хоче цього походу? В першу хвилину, коли прибув Гов'яда з листом від Святослава, він з гарячу ладен був зразу жити, бо ж така загроза, він і зараз думає так само, але десь там, у глибині душі, заворушилося інше почуття, до якого часу він повинен ходити на побігеньках у Святослава, йому вже 34 літа, зрілий муж, князь, не з захудалого роду, з Ольговичів, пора вже подумати і про своє майбутнє. Не вік же сидіти в окраїнному новгороді Сіверському, є ж чернігів, та й Київ теж є, хіба він гірший за інших. Чи Бог розумом та хоробрістю обділив? Він мучився цією душевною роздвоєністю і не міг пристати до якогось одного берега. Зібратися ми можемо за день і вирушимо завтра, сказав твердо, переконуючи передусім самого себе, що йти треба і що вони встигнуть. Святослав дійде до Лубна за чотири дні, ми, за шість важко буде, але встигнемо. Підемо прямо поперед поля до Сули та понад нею. Це справді важко, бо Яри підтримав його тисяцький рагуїл. Та коли дуже захотіти, коли треба, то встигнемо з'єднатися з Святославом. Чорних людей не скликатимемо, до князів Всеволода, Володимира Рильського та Володимира Ігоровича Путивльського гінців не слатимемо, а підемо з одною нашою дружиною, тоді встигнемо. От бачите, вигукнув Ігор, та як же нам не піти, коли перед нашими ворітьми стоїть ворог лютий, коли він може повернути і на нас, і братія жде нашої допомоги. Бояри мовчали, ждали... Що ще, скаже князь, і князь додав твердо, ідіть збирайтеся, вирушаємо завтра вранці. Наступний ранок видався, як і попередні, сирий, похмурий і разом з тим морозяний. Все вкривалося слизькою ожеледицею. По широкій заплаві, десни котилися сиві зимові тумани, затуляли собою і ріку, і далекі бори за нею, і весь білий світ. Князівські стяги стояли рівними рядами на широкому майдані перед Успенським собором, коні нетерпляче м'яли копитами рихлий водянистий сніг, тужили матері і жони, шмигали поміж вояками дітваки, обозні їздові востаннє оглядали і краще вкладали поклажу на саннях, і безперервно лунали дзвони всіх соборів і церков, наповнювали серця і гриднів, і проводжаючих гострим смутком і щемом. Прощання, як завжди, було тяжке і тужливе. Ігор попрощався з Ярославною і дітьми дома, в замку, і тепер шкодував, що не дозволив їм супроводити його сюди, до собору, звідки не один раз відправлялися новгородці верці у щасливі й нещасливі воєнні походи. Пора. Сказав він тисяцькому, той подав знак, і зразу ж загриміли бубни, затрубили труби, сколихнулися хоругви, воїв останнє глянули на рідних, що раптом заголосили на всю околицю, і торкнули острогами коней. Похід розпочався, всі їхали мовчки, ні пісень, як це звичайно бувало, ні жартів. Ігор теж мовчав. На серці важко, неспокійно. Він поклав ліву руку з поводом на луку сідла, праву засунув за пазуху і так, поринувши в нелегкі думи, їхав аж до свого княжого села Ігоревого сільця, як називали його в народі. Тут він хотів хоч здалеку глянути на милі його серцю краєвиди, на будівлі, повітки, стайні, клуні, кошари, загони пивниці й медуші, на високий журавель над колодязем, на свій загородній дім поблизу, в Путивську, але нічого цього не побачив. Усе закрив туман. На землю падала мряка і тут же замерзала. Який сирен 54? Промовив хтось збоку. Ігор зітхнув і почав спускатися узвозом до Десни. Туман тут погустішав. Військо пірнало в нього, як усиве кобиляче молоко. Коні почали ковзатися, падати і ржати, стяги враз змішалися, розтягнулися, розповзлися. Бояри і ліпші мужі почали перегукуватися, щоб зберегти стрії порядок у війську. Під копитами лунко затріщала крига, хтось збився з дороги і потрапив у прогній. Князь розпорядився попереду стягів і обозів нести запалені смолоскипи, але це мало допомогло, уже третій-четвертий ряд смолоскипів не бачив. З великим трудом, поволі, військо перейшло Десну і широку Деснянську заплаву, сподіваючись, що далі, на березі, мряка розсіється, порідшає, та скільки не йшли, вона не розсіювалася, а ожеледиця все посилювалася, не тільки молоді вої, а й літні, досвідчені гридні, що за своє життя сходили мало не всю Русь, зараз не знали, як їхати і куди. Ігор зупинив військо, зібрав бояр, всі були стурбовані. Що будемо робити? Серен покрив усю землю, йти далі ніяк коні поріжуть ноги. Княже, «Ми не тільки не дійдемо вчасно до Лубна, а й не знайдемо дороги до Сули і розгубимо людей», сказав боярин Черниш, що вів чоловий полк, «Моя думка така, повертати додому, повертати додому, додому», підхопили бояри, «А ти як думаєш, Рагуїле?», спитав Ігор, Йти справді ніяк, розвів руками тисяцький, і ніхто не знає, коли йде скінчиться кінчиться цей небачений сирен, княже, тобто повертати додому, так, тоді повертайте стяги назад, видить Бог, ми зробили все, що змогли, сказав Ігор, полегшено зітхнувши. 4. Святослав і Рюрик вели на Кончака двадцятитисячну дружину та шість тисяч чорних клобуків. У Переяславі до них приєднався Володимир Глібович. Ідучи швидко, прибули вони в Лубен 27 лютого пізно ввечері. Ігоря в Лубні не було, чортів син. Вилаявся Святослав, примушує ждати себе. Славу та заперечив. Далеко, дорога важка, от і не встиг. Мабуть, заночував у Кснятині. Та й наступного дня Ігор не з'явився ні вдень, ні ввечері. Святослав з досадою сказав: "Ждати не будемо. Завтра на світанку в путь до Хоролу, щоб не прогавити Кончака. А Ігор, якщо прийде, хай наздоганяє нас В п'ятницю, 1 березня, як тільки засвітлів край неба". Руські полки перейшли по льоду Сулу і рушили прямо на схід. З півдня подихав теплий вітерець, сніг на очах темнів, брався водою. З низьких хмар накрапав дрібний дощик. Їхати стало важко, та Святослав спочину не давав. До Хоролу тридцять верст, а там десь кончак. Зустріти його потрібно на підступах до Руської землі, не пропустити через Сулу. Як і на Орелі, Володимир Глібович напросився в Навороб 55. Дорогу Переяславцям показував Кузьмище. Серед сторожів він уподобав молодого Переяславського Гридня Івашка і їхав разом з ним далеко попереду. Це був не перший бойовий Івашків похід, та він не міг приховати страху. Зирив на всі боки. «Чи не видно половців?» Кузьмище підсміювався. «Та ти, братику, не з хороброго десятка, вертиш головою, ніби вона у тебе вітряк, і як тебе жона відпустила, і важко раптом перебив Кузьмища, половці». Кузьмище поперхнувся і теж злякано завертів головою. «Де? гену долині. Ціла валка». Івашко не зміг стримати усміху. Кузьми ще глянув у той бік, куди показував Івашко. Там справді їхало десятків два підвід і кілька верхівців. Та ні, це не половці, зітхнув полегшено старий гридень. Це, здається, купецька валка, а вже ж, вона. Вони почекали, поки валка наблизиться». У старшому Кузьми ще впізнав купця Самуїла, розкинув руки для обіймів. Братику, от щаслива зустріч, як живеться-ведеться, чи розпродав товари, чи не пограбували погані. Кончака не зустрічав з Ордою. Змарнілий, стомлений нелегкою дорогою Самуїл серйозно відповів. «Зустрічав». З Кузьмищевого лиця враз злетіла усмішка, де, коли, зовсім недалеко, на Хоролі, біля Ведмежої долини, ми сю ніч почували поблизу його стії бища. Стій, не розповідай далі, наказав Кузьмище, їдьмо до князя Володимира Глібовича, хай він послухає. Вислухавши повідомлення купця, Володимир запитав. Скільки ж веде кончак поганих, Самуїл знизав плечима. Важко сказати, княже, багато, і не порахувати. На кілька гін простягнувся кіш, від річки аж до лісу. А коней, тьма тьмуща, що ще дізнався. Кажуть, везе кончак якогось бусурменина з персіянськими луками-катапультами, що стріляють живим вогнем. Їх натягують 50 воїнів. Призначені вони для того, щоб спалити наші городи, платить кончат бусурменинові золотом і нашими дівчатами полонянками та, я так думаю, дуже боятися живого вогню не слід. Головне, раптово напасти. Тоді бусурмени нічого не встигне зробити. Володимир був стурбований. Дякую, самуїле, за вісті. «Їдь по моєму сліду, зустрінеш великих князів, розповіси їм усе, хай нас мене, а я поспішу до хоролу, щоб не випустити з ока поганих». До ведмежої долини дорогу він знав, тому військо повів навпростець, виславши наперед посилену сторожу, сміливий до безумства, чистолюбний, він горів бажанням з ходу вдарити на кончака ще до підходу великих князів. Яке ж було його розчарування, коли у ведмежій долині сторожа застала тільки пригасаючий жар половецьких багать та свіжий кінський помет. Володимир з досадою вдарив по луці сідла, утік. З-під самісінького носа втік, клятий. Воєвода Шварн розрадив його. «Княже, не кажи». Втік просто змінив стійбище, щоб коням був свіжий корм. Я певен, він десь недалеко, і ми знайдемо його, а тим часом підійдуть великі князі. Що ж ти радиш, дати людям і коням перепочинок на обід, а підійдуть князі, разом рушимо у слід за поганими, самим зариватися не слід. Володимир погодився, воїни швидко спішилися. Із дорожніх міхів, приторочених до сідел, насипали в похідні репту вивса, дали коням, а самі заходилися гризти житні сухарі, хто з солониною, а хто з в'яленою рибою. Незабаром прибули князі та кунту вдей. Після нетривалого перепочинку Святослав розпорядився лаштуватися бойовим строєм. В чоло знову став Володимир. Ліве крило зайняв Рюрик, праве, Всеволод Чермний з киянами, легка кіннота Кунтувдея трималася позаду. Першим рушив Володимир. Його сторожа зразу поскакала на далеке Шелом'я 56. Попереду помчали ще з Івашком. Ледь помітний, розмитий весняною водою слід вів їх все вперед і вперед. Дощ перестав... Хмари розступилися, і над неозорими хорольськими полями блиснуло веселе сонечко. Під його теплим промінням ще дужче задзюркотали струмки, на горбах зачорніла земля, в повітрі по-справжньому запахло весною. Кузьмиш ще їхав по гребеню Шеломені, і важко Важколівіше від нього, понад схилом, звідки було видно долину. Обидва пильно оглядали долину але ніде нічого, ні людей, ні коней, ні гостроверхих темних веж. Так тривало довго. В серця закрадалася тривога, де ж кончак, не вже повернув назад у свої придонські степи, чи рушив якимось тільки йому відомим шляхом на Русь. І важко поправив за спиною лука, поклав списа на гриву коневі і підвівся на стременах, прикриваючи долонею очі від сонця, і раптом охнув з несподіванки. Половці, за гори, в широкій долині, поміж Лозняком та Вільшняком, бродили в пошуках корму незліченні табуни осідланих коней. По-під горою, на узвищі, палали вогнища, темніли вежі на широких санях, вешталися степовики. І важко гукнув Кузьмищеві, щоб стежив за ворогом, а сам чим помчав до війська, що йшло слідом. Княже, половці, стоять у долині, дочекавшись Святослава, Рюрика та Всеволода Чермного, що поспішали на допомогу, Володимир повернув полк лицем до противника і витягнув меча. А потягнемо, братіє, на супостата, заїхавши на гору, Переяславці широкою хвилею ринули вниз, слідом за ними рушили дружини інших князів. Володимир мчав попереду. Меч розтинав запашне, напоєне весняною вологою повітря, очі князеві сяяли, миготів на сонці його золотий шолом, а довгий червоний шарф, вив'язаний на щастя княгиною забавою, розвівався за плечима, як стяг. Позад нього гримів гул копит. Стрімка, смілива атака русичів була для половців і для самого кончака, як грім серед ясного неба. Ніхто не ждав нападу у русів. Коні в пошуках поживи розбрелися ген ген по широкому лузі. Кожен був зайнятий своїм ділом. Хтось орбав з закіптюженого каза на гарячу юшку, Запиваючи нею солодкаву варену конину і гріючи перемерзли за багатоденний похід нутро, хто лагодив взуття чи зброю, хто білував коня, готуючи м'ясо до вечері, а інші просто тинялися по би що без всякого заняття. Тому поява русичів, що темною хвилею котилася з гори, на якусь мить приголомшила всіх. Зчинився страшенний переполох, покидавши все, половці з Лементом помчали до коней, бо чого вартий половець без коня, без коня він, що кричить без крил. Охоплені жахом степовики, залишивши на призволяще стійбище з юртами, вежами, котлами, бігли по лузі, падали, лаялися, кричали, Хапали кони і тікали на протилежний бік долини. Кончак з трьома сотнями охоронців спочатку хотів було вчинити опір, але тут з-за горба виринули свіжі київські дружини, і він, завернувши коня, кинувся навтюки. Половці тікали, як хто міг, одні верхи, інші чебиряли по грузькому снігу пішки, їх наздоганяли, брали в полон, а тих хто здіймав зброю, топтали кіньми, рубали мечами чи бойовими топірцями. Сотні полонених, табуни коней, чимало саней з вежами, шабель, списів, луків, котлів стали здобиччю переможців. Святослав сидів на коні в оточенні бояр та воєвод. Перемога була повна, і старий князь не міг приховати задоволення. Хане... Повернувся він до кунтувдея, нас доженив тікачів. Спіймай мені, кончака, приведи клятого на аркані. Вся здобич, що потрапить до твоїх рук, твоя. Хан глянув удалину, ошкірився. Дякую за ласку, княже, і, щось крикнувши по очету, як вихор, полетів з гори. За ним помчали чорні клобуки. Та найбільшою радістю для князя була звістка, що в полон взято бусурменина з його живим вогнем. Приведіть його сюди, наказав Святослав. Бусурменина привів сам Володимир, Кузьмище та й важко привезли вежу з живим вогнем, поставили на горбі. Святослав кинув пильний погляд на кремезного чорнобородого чолов'ягу середніх літ. На його величезний тюрбан та золоті персні на пальцях, суворо запитав. Як тебе звати? Той кліпнув випуклими чорними очима, знизав плечима, мовляв, не зрозумів. Славута переклав запитання по половецькому. Мене звати Сулейманом, мій шахеншаху 57, відповів Бусурменин. Сулейман не знав, хто перед ним... Але золотий шолом і важке золоте ожерелля, що, спадаючи на кольчугу, прикривало шию, підказали йому, що це верховний правитель у русів, і він схилився в низькому поклоні. «Це ти, – кажуть, – привіз живий вогонь Кончакові з Заобеських гір, – прозвучало нове запитання. Я, Шахин Шаху, покажи». Той знову вклонився і мовчки підійшов до саней, біля яких стояли ще і важко, зняв повстяне покривало. Святослав, Володимир та бояри з превеликою цікавістю глянули на ніколи не бачений ними лук-самостріл, що майже нічим не нагадував лука. Чим же він стріляє? Шере-ширами, шахин-шаху. І Сулейман взяв із саней довгасту череп'яну трубку з прядивним бнотом. «Покажи, як це робиться. Мені потрібні 10 воїнів для допомоги. Я чу, усі 50. Як завжди, мій повелителю, люди все невідоме і незвичне схильні. Перебільшувати мені потрібно лише 10 чоловік, щоб допомогти натягнути тятиву. Святослав кивнув, Підійшло 10 гриднів. Сулейман спочатку зняв шарф, розіслав його на мокрому снігу, став на коліна, помолився, потім поклав одну шерешеру у дерев'яний жолоб катапульти і націлив його в поле, показавши воєм, як накручувати барабан, що, в свою чергу, натягував тятиву, викресав вогню і підпалив гніт. Потім ще раз прицілився і смикнув за дерев'яну ручку. Різко тенькнула тятива, грюкнув барабан. Ні князі, ні бояри, ні гридні не встигли і оком змигнути, як чорна шерешира блискавично піднялася вгору, розсипаючи з іскри, а потім дугою плавно опустилася в долину і впала в сніг, вибухнувши димним червонястим полум'ям. Вражений Святослав не міг відірвати очей від вогню, що швидко розтікався по схилу. Здалеку здавалося, що то горить сніг. Бояри і старші гридні перехрестилися. «Славуто, ти бачиш», – спитав оторопілий князь. «Щоб було, коли б кончак обложив наші городи, згоріли б дотла», – коротко відповів боярин. «Наше щастя!» що ми погромили його сьогодні. Запитай Бусурменина, чому Кончак відразу не пішов на нашу землю, а зупинився на хоролі. Це мені не зрозуміло. Спочатку він захворів, хай береже його Аллах, мій повелителю, а потім почалася сильна відлига, і великий хан все ждав морозів і кращої дороги, відповів Сулейман. Справді, нам пощастило, тихо промовив Святослав, а голосніше запитав. Скажи мені, Сулеймане, звідки береться вогонь у твоїх шереширах? То горить нефт 58, шахин шаху. Що це? То кров землі у нашій стороні є місце, де з глибоких тріщин виступає, мов із рани, чорна кров землі, нефт що горить краще і жаркіше за дерево, і багато ти привіз її з собою, десять бочонків, мій повелителю, цього досить, щоб згорів цар-город, столиця Ромеїв. Святослав переглянувся зі Славутою. Отже, Кончак мав намір спалити Київ. Переяслав і Куяв, мій повелителю, уточнив Сулейман, вирішивши, видно, що Кончак тепер далеко, а Святослав близько, і від Шахиншаха у русів залежить подальша його доля, отже, потрібно говорити правду. О, тільки й спромігся промовити на це великий князь. Відтепер, Сулеймане, служитимеш мені, і я платитиму тобі, як платив Кончак, поки мої люди не навчаться користуватися живим вогнем. «Дякую за ласку, мій повелителю», – низько вклонився Сулейман. Зі степу повернулися чорні клобуки. Кунтувдей під'їхав похмурий, злий. «Ну, що, хане, нас догнав Кончака?» – спитав Святослав. «Де там? Сніг весь узявся водою, тала стопа за хоролом, а в Кончака свіжі коні, втік. Ну, не сумуй». Здобичі вистачить на всіх, а супроти природи нічого не вдієш. Нам теж треба поспішати додому, бо незабаром ріки розіллються так, що і веснувати доведеться біля Дубна. Стомлене військо русичів стало на нічліг. На високих місцях вої ставили похідні шатра, розводили багаття, варили в казанах куліш. Молодші гридні для князів поставили посеред табору намети, воєводи вислали в усі кінці сторожу, всюди лунали веселі голоси, палахкотіли багаття, мов би сповіщаючи Русь про велику перемогу. Розділ 13.1. Чутка про перемогу Святослава Київського та Юрика Руського над Половцями, на цей раз над самим Кончаком, Весняним громом прокотилася по всій Русі. Князі і бояри, духовенство і купці, ремісники й смерди зітхнули вільно на повні груди. Народ радів, що відбито, відвернуто ще одну, може, найбільшу загрозу, що нависла над Руською землею. Не радів лише Ігор. Тяжка досада гризла йому серце, не міг він змиритися з думкою що втратив таку щасливу нагоду прославитися і подумати тільки, що стало на заваді. ожеледиться, туман. Коли б не вони, його дружина птахом перелетіла б через поле до Лубна, і він обагрив би свого меча у битві на Хоролі, і дзвони всіх церков і соборів Русі воздали б нині йому разом зі всіма хвалу. Він уже встиг призабути або не хотів згадувати що в глибині душі був радий їм, бо то була природна і незалежна ні від кого причина, чому новгородці верські воїни не зуміли прибути до лубна, щоб з'єднатися з киянами та переяславцями. Клятий туман відібрав у війська честь, а у нього славу. Тепер усі дзвони русі дзвонять славу Святославові, Юрику Володимиру Глібовичу, а він, Ігор залишився осторонні з чим, він, Ігор, Ольгович, син Святослава, ону колега. Як тут не досадувати? Наприкінці березня Ігор закликав брата Всеволода, синовця Святослава Рильського та сина Володимира в Новгород-Сіверський. Вони прибули в суботу, в передостанній день першого весняного місяця, і після щедрого обіду з Ігоревою сім'єю зачинилися в Ігоревій хоромині. «Братіє», – сказав Ігор, заглядаючи пильно кожному в вічі, – «ви чули вже про погром кончака на хоролі, чули, як Святослав, Рюрик і Володимир Глібович, три мої родичі недруги, слави зажили, тільки нас там не було, а ми є смичини, князі ж, пойдемо також». І собі хвали добудемо. Перший озвався брат Всеволод. Ах, Ігорю, як це було б славно, погуляти в чистому полі, розім'яти застояних коней, потішити себе поєдинком з поганином половчином. Святослав і Володимир вигукнули в один голос, і ми підемо, і ми готові. Ігор і не ждав іншої відповіді від своїх найближчих родичів, бо добре знав їх, та й жили вони дружно, вирізняючись цим серед інших князів. Дякую, братіє, за підтримку. Тепер давайте обміркуємо, коли, куди і якими силами йти. Ти вже обміркував, брате, то й кажи, поклав свою могутню руку на стіл Всеволод, аж стіл, здається, ввігнувся. Так, братіє, обміркував я, Послухайте, Ігор стишив голос виступимо в похід, як добре підсохне степ і завуниться на ньому пашаг для коней. Думаю, що найкращий час для цього кінець квітня. 23 квітня, день Георгія поґедоносця, твого християнського патрона, брате, сказав Всеволод, от давайте у цей день і виступимо. Правильно! Підтримали молоді князі. Гаразд, погодився Ігор. Думаю, перший ліпший день для цього годиться, аби щасливий був. Якщо на Георгія буде сухо і зазеленіє степ, виступимо в той день, візьмемо з собою всі сили, які може виставити Сіверська земля. Залишимо тільки невеликі залоги в Новгороді, Путивлі, Трубчевську, Рильську та Курську про всяк випадок та закличемо на поміч князя Чернігівського. Я напишу Ярославу, щоб приєднався до нас його могутні полки будуть великою допомогою нам. І останнє, куди йти? Князі переглянулися. Як куди? Перепитав прямодушний Всеволод. На половців, звичайно. Так, на половців. Але куди? І кудою? Що ти надумав, Ігорю? Кажи. Нетерпляче вигукнув все, Волод. Надумав я ось що, братіє, почав Ігор. Прямий, у звичайний шлях на Половців здавна відомий. З Києва, це залозний шлях, з Чернігова, уздовж поля на Ромен чи Лубен, а там на Оріль та Самару, з Новгорода Сіверського, поперед поля до Сули і звідти вже теж на Оріль та Самару. Або прямо на Дон через мерло, як ми ходили торік на цих шляхах половці ставлять бикети і заслони, легко можуть вислідити нас, тому ми підемо зовсім іншим шляхом. З путивля рушимо прямо на схід, аж до сколу, а ти, Всеволоде, з Курська теж попрямуєш туди, там і зустрінемося. А вже звідти повернемо понад осколом на південь і досягнемо половецьких кочовищ на дінці, де й погромимо їх. Для них це буде велика несподіванка, наша поява не з заходу, а з півночі. Молоді князі знову захоплено глянули на старшого Зольговичів. А що, надумав ти добре, Ігорю, підтримав старшого брата князь Всеволод. Так ми зайдемо в тил поганим, погромимо їх і назад. Нас там, у самому серці половецької землі, справді ніхто не жде, і кончак, і інші хани стерегтимуть оріль та Самару. У цьому вся суть, сказав Ігор і поклав правицю долонею на стіл, мовби даючи зрозуміти всім, що іншої думки бути не може. Хочу сказати ще про одне братіє. Все це потрібно тримати в таємниці. Зробимо наш окремий, сіверський похід. Досить одним киянам та переяславцям заживати слави. Зажиємо і ми, адже ми теж князі. Їдьте і готуйтеся, бо часу в нас мало. Мої, Святославові і Володимирові стяги зберемо в путивлі, подалі від очей, та й ближче до поля. Туди ж підійде Ярослав з Чернігова Святослав ждатиме нас на вслі, а все, Волод, на осколі пошукаємо, братіє, шляху до города тмута ракання, що був колись теж руською землею, отчиною Ольговичів. 2. Після сніданку Славута помив руки, розчесав перед бронзовим дзеркалом довге сиве волосся, рівно під стрижену бороду, і тільки після цього – Чистий, святковий, зайшов у простору хоромину, де він любив проводити довгі години. Це була світла кімната, в якій одне вікно виходило на південний схід, а друге – на південний захід. Посередині її, якраз між вікнами, стояв широкий стіл, побіля нього – важкий дерев'яний стілець з вузькою різьбленою спинкою. Між вікнами лава, застелена вовняним ліжником, на ній вишита покійною жоною подушка. На ній, стомившись, любив боярин схилити голову. На одній стіні висіла зброя: мечі, луки, кольчуги, лати, шестопере, тули зі стрілами, на протилежній полиці з найдорожчим багатством, яким володів боярин книгами. Славута збирав їх усе життя. Одні купував за великі гроші у монастирях, де їх виготовляли монахи, другі придбавав випадково у купців чи збіднілих книжників, треті переписував сам і любив їх, як дітей. Любив дивитися на срібні, дерев'яні або шкіряні обкладинки, на жовто-сірий пергамент, Любив гортати цупкі сторінки з чорним мереживом рядків на чолі з червоними заголовними літерами, йому навіть було просто приємно сидіти тут і вдихати неповторний запах, запах вичиненої шкіри і старовини. Читав він їх безліч разів і кожну знав майже на пам'ять. Та як не знати, 50 літ минуло з того дня, коли він в хоромах покійного князя Всеволода, Разом з княжичем Святославом, уперше сів за книгу і вслід за учителем монахом вимовив. Аз, буки, веді, глагол 50 літ. Він поволі підступив до полиці в голос, як до живих, привітався. «Добрий день, друзі мої любі! Як ся маєте? Як вам ведеться?» Погладив холодну срібну обкладинку Євангелія, Торкнувся пальцями Біблії, Псалтиря, що став букварем усіх великих і малих книжників того часу, переклав з полиці на стіл, для натхнення, щоб це велике творіння рук людських лежало перед очима. Любовним поглядом ковзнув по інших книгах. Ось і зборник Святослава, Служебна Мінея, Патерик, Апостол, Олександрія. Історія іудейської війни Йосифа Флавія, Девгенієве діяння, сказання про Бориса і Гліба, а там далі найцікавіші з усіх книг, літописи, в яких розповідається історія рідної землі, Русі, а ще далі, десятки книг, ба навіть сотні, що стали його другим я, без них він уже не уявляв свого життя». Потім відчинив поцяцьковане візерунками віко невеликої скриньки зі срібними защіпками, дістав з неї обкладену сріблом і перламутром книжку, перевернув важку обкладинку. На титульній сторінці зачервонів мов кров, зроблений кіноварю чіткий запис: Пісні Бояна. Багато років тому потрапила йому в Чернігові до рук обшарпана без обкладинки і назви ця книжка. Він прочитав її і завмер від захоплення і зачудування. І раніше були відомі йому деякі пісні Бояна, та вони передавалися з уст в уста. А тут – книга. Він зробив дорогі обкладинки, придумав для неї назву і довгі роки не розлучався з нею. Йому відкрився з неї цілий дивовижний світ, Світ його предків сіверян. Минуле життя постало перед ним, як живе могутні князі Олег, Володимир, Мономах, Всеслав, Роман про давні боги, яким багато хто й досі поклоняється таємно в лісах та пущах, Дашбога Бохоре, Троян, Велес, Перун, Смаргл, Мокош нечисті сили, що населяли домівки людей і ліси, поля, гаї, Ріки й озера, домовики, лісовики, польові та водяні русалки, берегині, потерчата, чорти та відьми, та найчастіше в тих піснях йшлося про славних витязів, що в чистому полі перемагали чужинців-степовиків. Коні іржуть за сулою, дзвенить слава в Києві. І зараз, як і сто літ тому, степовики набігають на Руську землю. На зелені береги Дніпрі і Сули, Трубежу і Сейму, і зараз, як і колись, погибає життя даж богових онуків чи ж буде тому кінець, і хто зупинить їх, Святослав, Юрик, Володимир Переяславський, чи Ігор Сіверський. Славу та зітхнув, поклав книжку назад у скриньку і сів до столу. Тут лежав розкритий десь на середині пергаментний зшиток. Ліва сторінка його була наполовину заповнена чітким напівуставом. Славута взяв гостро обрізане, розщеплене на кінці гусяче перой, подумавши, почав писати. Кончак же стояв у лузі, його же й по пошоломені оминуша. І таги, ватаги, узрівше, удариша на них. Кончак же, то видив, за не тече через дорогу, і меншицю його яша, і оного на яша, у нього же гашень живий огнь. Той того, ко святославу приведу шасову строєним огнем. Прочая же вся їх, онихізбиша, а й них ізоймаша, а коні й оружієм многоєм множество ополониша, святослав, увидивша те кончака, біжавша, посласта по нім кунту гдияв шість тисяч, той же гнав. Самого не обрете, дашеть, ботала стопа за хоролом. Тут прочинилися двері, і служник сповістив: Боярине, прибув посланець, великий князь, велить тобі прибути, не гаючись. Славу так і внув головою. Іду. Залишивши книгу розкритою до наступного разу, відклав у бік перо і підвівся. Святослав ніколи не проявляв до нього зверхності. Ще з дитячих літ між ними склалися рівні, дружні стосунки. Славута був одним з небагатьох, окрім княгині Марії та княжичів, хто користувався повною довірою і щирою дружбою князя. У князівській хоромині, де збиралася Боярська дума, вже сиділи найближчі до князя люди, його сини Всеволод, Олег та Володимир, Воєводи Роман Нездилович та Тудор, по другий бік столу, князь Юрик зі своїми найближчими воєводами. Святославу казав на місце поряд з собою. Сідай, славу то тепер, здається, зібралися всі, кому належить бути на цьому снемі, і обвівши пильним поглядом присутніх, тихо сказав, братіє. Минуло всього п'ять тижнів з того щасливого дня, коли ми погромили на хоролі богопротивного кончака. На жаль, нам не пощастило схопити його самого, подібно Коб'якові, і він, як сповіщають наші люди злобна та римова, знову заворушився, знову збирає сили, щоб напасти на нас доки ж будемо терпіти це лихо». Чи не пора сильною збройною рукою перепинити шлях поганим на Русь? Пора, княже, пора, почулися голоси. Не ждати, поки він сам, окаянний, прийде в нашу землю, а зібрати силу і самим піти в степ. Ми теж так думаємо, братіє, з князем Юриком. На цей раз підемо не на Сулу і не на Оріль, а до самого синього Дону, в саме серце Половецької землі. Для цього потрібні немалі сили, докинув воєвода Тудор. Ми зберемо такі сили, яких ще ніхто з нас ніколи не збирав. Князь Юрик підніме всю Руську землю 59 та чорних клобуків. Володимир Глібович тільки й мріє про новий похід. Я завтра вирушаю у свої верховенські володіння 60 «Зберу там немалу дружину. Поїду водою по Десні, тож завернув Чернігів до брата Ярослава і підніму його на цей похід, а потім – до Ігоря та Всеволода. Гадаю, і вони не відмовляться. Князь Рюрик, як мені відомо, уже послав гінців у Смоленськ до брата Давида Ростиславовича, і я не сумніваюся» що смоляни припливуть Дніпром, закличемо інших князів. Як бачите, ми поведемо справді велике військо, і на цей раз кончака спіткає безславний кінець. Всі знову дружно загукали. Так, княже, тільки спільними силами, захистимо руську землю від поганих. Коли ж вирушимо? – спитав Славута. Може... Варто було б завдати половцям попереджувального удару, щоб ввести їх в оману, скубнути і назад. Хай думають, що це справжній наш похід, і, відбивши його, хай розпустять свої сили. А ми тут як тут. Це розумна думка, сказав Святослав і обвів оцінюючим поглядом воєвод. А що, коли послати нам Романа Незделовича з Берендеями? Нехай цими днями зніметься і коротким, але сміливим ударом трохи полякає степовиків, як ти гадаєш, Романе. На половину берендей воєвода Роман тріпнув смоляним чубом, відповів швидко, без вагання. «Зроблю, княже, два дні на збори, і гайда. От і добре, а ми виступимо десь наприкінці травня, коли будемо готові». Всі погодилися з такою думкою. Рішення з нему було дуже важливе. Йшлося про велику війну, яка мала, коли пощастить, надовго відбити половцям охоту нападати на Русь. Та ніхто з учасників його і сном, і духом не віддав і віддати, звичайно, не міг, що готує їм найближче майбутнє. А це майбутнє вже насувалося на руську землю, і було воно неждане, грізне і криваве. Три. Князь Ярослав на честь брата, Великого князя Київського, звелів дзвонити у всі дзвони Чернігова. І поки Святославові човни приставали до причалу, поки великий князь із Славутою сходили на берег, де стояв в оточенні бояр, ждучи їх, Ярослав. У синьому надвечірньому небі пливли і пливли урочисті передзвони і линули за повноводу весняну Десну, що недавно звільнилася від криги на чорну могилу, на Болдені гори і на всі кінці світу, на Красне, на Любеч, на Городню тамену. Невеликий, ошатно одягнений, з рівно підстриженою чорною бородою та хитринкою в карих очах. Ярослав широко розкинув руки і тричі, вхрест на хрест поцілував брата в уста. «Здоров будь, брате мій, великий княже мій, твій рідний Чернігів радіє з твого приїзду і щиро вітає тебе». Потім обняв Славуту, учителю, «мій дім, твій дім, у ньому ти будеш найбажанішим гостем, не гостем, а господарем». Бо Чернігівська земля, твоя відчизна, і мені хочеться, щоб ти відчував себе тут, як дома. Ярослав умів бути гостинним, коли хотів, умів і лукавим бути одночасно, і важко було визначити, коли він той чи інший. Цю братову рису добре знав Святослав, тому відразу обірвав його мидоточиве слова. Не гостювати приїхали ми Ярославе, а по великому і важливому ділу завітали до тебе, тож напир нас увечері запрошуй, вихилимо келих за твоє здоров'я, але перед тим знайди годинку, щоб порадитись з тобою. Гаразд, брате, схилив голову Ярослав. Баски коні швидко винесли їх на невисоку гору, де здіймалися могутні вали та дубові, потемнілі від часу й негоди стіни города. Позаду гарцювали молоді гридні з охоронного стяга Ярослава. Тисячні натовпи людей вкрили у дороги та навколишні горби. Кожному кортіло ближче побачити Святослава, переможця Коб'яка та Кончака. В'їхавши через київські ворота в город, Ярослав відразу повів гостей до себе, усадовив за стіл – Звелів подати сити та березового соку, а потім прямо, без передмов, запитав. «Кажи, брате, що привело тебе нині до мене?» Святослав усміхнувся в сиву бороду. Зацікавив Ярослава, кортить дізнатися. Таким він був із малку, допитливим і разом з тим потайним. Сам хотів усе знати, а своїх думок нікому не довіряв. Ярославе Брате мій, княже Чернігівський, почав великий князь, степ усе дужче і дужче натискує на нас. Тобі відомо, якої шкоди завдають погані руські землі, зокрема Україні Переяславській, твоєму зятеві Володимиру Глібовичу. Постійні напади поганих украй зруйнували і знекровили її. Села спалено, городи сплюндровано. Посульські городки, збудовані двісті літ тому нашим пращуром Володимиром, у багатьох місцях зруйновані кончаком навіть на Київ та Чернігів, зазіхає окаянний. Ярослав перебив його мову. «Я все це знаю, Святославе», – сказав ласкаво, – «не розумію тільки, до чого ти вернеш». Святослав перехилився через стіл і поклав свою суху гарячу долоню на твердий Ярославів кулак. «Брате, замислили ми новий, третій, ще більший, ніж торік та взимку, похідна кончака. У двох попередніх твоїх хоробрих полків, на жаль, не було. Сподіваюся, на цей раз ти приєднаєшся до нас і незмірно зміцниш наші сили». З цим і прибув до тебе, Ярославе, що скажеш на це, коли розпочнеться похід, наприкінці травня або на початку червня. Ярослав через братове плече глянув на невелику шкатулку, що стояла під протилежною стіною на низькій пузатій шафі, в ній лежав лист від Ігоря з закликом узяти участь у весняному поході сіверських князів на Дон. З ким же йти? Що робити? подумав Ярослав, сказати Святославові про листа чи промовчати? Звичайно, краще промовчати, адже Ігор застерігає, що похід буде тільки їхній, ціверський тоді з ким же йти? З Ігорем, зі Святославом чи ні з тим, ні з другим? Може, краще залишитися дома, як уже робив не один раз. Хай вони воюють, а я прибережу сили. Це, мабуть, найрозумніше, що тут можна придумати Святослав уже старий, хто відає, коли Бог покличе його до себе. От і звільниться в Києві великокнязівський золотий стіл, а я тут як тут, та не сам, а зі своїми могутніми полками. Звичайно, племінники, Святославові сини – так просто не поступляться Києвом, бо котрийсь із них, чи Гліб, чи Олег, чи Володимир, чи Всеволод Чермний, чи Мстислав, захоче посісти батьківський стіл, та що вони вдіють навіть гуртом, коли мене підіпревся, могут Чернігівської землі. Адже Київ нині не той, що був раніше, не та сила в нього без Київської землі. Яка належить Юрику Ростиславовичу Ох, цей Юрик, сильний князь. Він теж захоче повернути собі Київ. Тоді я об'єднаюся з племінниками проти Юрика, а ще ж Ігор з братією буде за мене. Цих треба тримати при собі, щоб було на кого опертися. Ні, тут треба не схибити. Брат братом, а своя сорочка до тіла ближче. Думай, Ярославе, передусім про себе. Мовчання затягувалося, і Святослав стиснув Ярославів кулак, спонукаючи його до відповіді. Ну, чого ж мовчиш, а що говорити? Запитанням питанням на запитання відповів Ярослав. Я не проти, приєднаюся, як усі. Святослав полегшено зітхнув, відкинувся на більце стільця. Дякую, брате. Дякую, тепер із Ігорем легше буде домовлятися, бо останнім часом, помітив я, ви з ним заприятелювали. Тож коли він дізнається, що ти йдеш, і сам піде без вагання. Ярослав якось непевно усміхнувся. Звичайно, звичайно, і швидко перевів мову на інше. А тепер, коли важливі діла залишилися позаду, Якраз у пору і до трапези, бо вже час, княгиня жде прошу, та й ви з дороги голодні, стомилися. 4. Ріки – найзручніші шляхи в такій безмежній низинній країні, як Русь. І великих рік, і менших річок тут усюди багато, вони повноводі, тихоплинні, без небезпечних порогів, окрім Дніпровських. Пливи по них і їдь в усі кінці, куди хочеш, влітку, по воді на човнах, взимку, по льоду на санях чи верхи. Від Чернігова до Новгорода-Сіверського проти течії три дні плавання, і Святослав, не затримуючись у брата жодної зайвої хвилини, наступного ранку вирушив у дальшу путь попутний вітер, прухко надув прямокутні вітрила, Молоді дуже гридні вдарили дружно по воді веслами, і невелика флотилія шпарко помчала вглиб сіверської землі. Хоча верби вже красувалися в жовто-зелених котиках, придеснянська весна була не тепла. Від синіх талих вод, що прибували з півночі, віяло холодом. Великий князь востаннє помахав рукою братові Ярославу, що стояв на причалі, Щільніше закутався в кожуха і сів на заслане ведмежою шкурою сидіння під дерев'яним дашком в носовій частині човна поряд із Славутою. Накинувши на ноги кошлату ведмежу шкуру, сказав, «Не подобається мені останнім часом брат Ярослав. Як став після мене князем Чернігівським, то дуже змінився. До мене, холодком». В'яже дружбу з Ігорем жодного разу не пішов зі мною в похід проти поганих, зате веде перемови з Кончаком не вже мріє про великокнязівський стіл, так цей коровай не по його зубах. Славута заперечливо похитав головою. Не віриться, щоб Ярослав замишляв щось лихе проти тебе, княже хіба що приміряється на майбутнє, бо хто ж із князів, та ще Чернігівських, не мріяв і не мріє стати великим князем. Втім і лихо, що кожен хоче стати великим князем, а слухатися його нікому. Всяк тягне у свій куток. Русь розвалилася, розпалася, і погані скубуть її зі всіх боків. Вигукнув гірко Святослав. Твоя правда, княже, тихо мовив Славута, Русь нині має два лиха. Князівські чвари і половецькі напади, і яке з них страшніше, важко сказати по-моєму, перше коли б князі слухалися великого князя, коли б усі були заодно, то й половці були б не страшні. Ми їх гуртом вигнали б з наших степів, як зробив це колись Володимир Мономах» який загнав Кончакового батька Атрака за обеські гори, а зараз вигнати їх ми не можемо, бо сили Русі розпорошені, роз'єднані. Навіть серце Русі, Київ і Київська земля, не належать одному князеві. Київ – тобі, а земля – Рюрикові. А між вами, хоча ви й мирно живете, не завжди є одностайна згода. Що ж говорити про інших князів? От і виходить, що головне зло наше, князівські незгоди, князівські міжусобиці, У Тихомир князів, святослави, приверни до себе серця покірних ласкою, а на непокірних накинь вузду, щоб слухняні були. І тоді, зібравши сили в один кулак, удар на поганих, щоб назавжди відбити в них бажання ходити на Русь. Але ж їх треба відігнати від наших рубежів зараз, сьогодні, вигукнув Святослав, бо поки ми об'єднаємося, то вони висічуть наш люду пень, нікого буде об'єднувати. Для цього ми і їдемо нині і до Ярослава, і до Ігоря, і до Всеволода, щоб зупинити ворожу навалу та головною метою твого життя, Святослави, було і є об'єднання Русі. Хіба не мріяв ти про це тоді, коли був князем Новгород-Сіверським, і тоді, коли сидів у нашому благословенному Чернігові? Ми разом мріяли про це, друже, Святослав поклав руку на Славутине коліно. Разом. Та вже і чуби наші вкрилися густою памороззю, а ми все ще мріємо про це, бо не сила наша не об'єднати нам того, що не об'єднується». Спробуй прихилити до Києва гордого Ярослава Осмомисла, не прихилиться. Підпер гори угорські своїми залізними полками і сидить собі, мов король, у своєму галичі, на високій горі, воює з непокірним боярством, що теж стало таким же злом, як і князівські чвари, і не думає про те... Що Київ ледве тримається під натиском кочовиків, а все Волод Володимиро Суздальський, Могутній князь, своїми полками міг би Волгу вичерпати і Дон розплескати. Та ба, сидить за лісами, за глибокими ріками, і не страшні йому половці, Бо далеко сидить і про всю Русь голова йому не болить. Навіть брат, рідний брат Ярослав не пособляє мені, а таємно ставить палки в колеса, то що говорити вже про інших князів. Святославів голос затремтів, славу та обняв його за плечі. Важко тобі, княже-друже, важко, і все ж треба вистояти. Половці, сила грізна, та все ж не така, що зламає нас на корені. Ми зуміємо протистояти їй, страшно інших Тих народів невідомих, племен Диких, Гогів та Магогів 61, які прийдуть із земель східних, незнаних, щоб покарати нас за гріхи наші. Перед ними Русь не встоїть, якщо залишиться роз'єднана, як нині. Ось цього треба боятися нам, княже, від цього щодня і щоночі проймається тугою моє серце». Тихо за бортом човна хлюпочуть сині води десни, і дзвінка тиша стоїть над весняною землею і так же тихо точиться розмова двох сивоголових мужів, яких доля поєднала в дитинстві і провела через довге життя незрадливою стежкою дружби. На підході до Новгорода Сіверського Славута несподівано занедужав його раптом затрясла пропасниця, Поперек мув переломило навпіл, голова запалала вогнем, а ноги так охололи, ніби їх обкидало снігом. Ох, важко мені, поскаржився, невже це смерть моя, хоча б до Ігоря допливти та побачити мого князюшка Льогобого? Святослав не ревнував свого друга до Ігоря, бо знав, що то була не дружба, як між ними, а зовсім інше почуття. Батьківське. З особливою силою воно розгорілося тоді, коли Славута осиротів, утративши майже одночасно жону і сина, не дивувало його й те, що з усіх молодших Ольговичів Славута найбільше уподобав Ігоря. Чесний, прямодушний і безмірно сміливий, Ігор завжди привертав до себе серця всіх, хто його пізнавав ближче. Був час... Коли і між Святославом та Ігорем тривала якщо не дружба, то братерська приязнь, і тільки великокнязівський стіл, якого не без допомоги Ігоря домігся Святослав, охолодив цю приязнь і вніс у їхні стосунки якусь незрозумілу холодність чи навіть ворожнечу. Бо ж володаря або бояться, або зневажають і завжди заздрять йому. Ну, що ти, друже, допливемо. Підбадьорив боярина князь. Зпутивська він послав гінця в новгород Сіверський до Ігоря, щоб той ждав їх на пристані з носилками. Ігор зустрів їх з великим почтом. Хворого на кінних носилках вивезли на гору в князівський замок, де Ярославна вже розпорядилася приготувати для нього простору, добре натоплену хоромину і постельничі миттю поклали його в ліжко. Князівський чашник приніс гарячого молока та миску шуликів з медом, а древній знахар гук, що знахарював при князях уже півстоліт, століт, жбан холодної води з оцтом, щоб охолоджувати недужому лоба, та торбину гарячих висівок, щоб зігрівати ноги. До шуликів Славута не доторкнувся, а молока випив. Мокрий холодний рушник, якого губ щохвилини прикладав до палаючого лоба, витягував з голови жар, а гарячі висівки змусили застиглу кров швидше зануртувати в ногах, і вони небавом зігрілися. Славуті стало легше. Після вечері до нього прийшли обидва князі, поважний срібноголовий Святослав та стрункий чорнобровий Ігор. Ігор присів на ліжко, потиснув Славуті руки. «Як тобі, учителю? Важко!» «Славуті справді було нелегко, але все ж не так, як на човні, де, як не кутайся, продимає вітер». І він сказав, «Від турбот Ярославни та твоїх, княже, мені стало ліпше. Я чекатиму, поки ти видужаєш, Славуто». Підсів до ліжка Святослав. Ні, ні, заперечив боярин. Не жди мене, княже, я не знаю, коли підведуся, а ти повинен їхати. Час загубимо, не нас Пливи, збирай дружину. З Ігорем домовився. Святослав ствердно кивнув головою. Домовився Ігоро, хоче погодився взяти участь у літньому поході на дони жалкує. Що туман та ожеледь перешкодили прибути взимку на хорол. Я радий це чути, сказав Славута і підвів очі на Ігоря. Княже, сину мій, наступають нелегкі літа для Русі. Погані об'єднуються, щоб гуртом столочити нашу землю. А що ми протиставимо їм, моє заповітне бажання, побачити вас, нащадків Володимирових, у єдності й любові. Тоді нам ні половці, ні ляхи, ні литва, ні гоги та магоги не страшні. Тоді й умерти можна спокійно, бо знатиму. Русі ніхто здолати не зможе почніть живи, ви, братове, це єднання. Ігорю, сину мій, прислухайся до голосу Святослава, підкоряйся йому, він старший віком серед вас, він великий князь київський, Володар землі Руської, почни ти, і за тобою підуть всі молодші Ольговичі, а там і Мономаховичі та Всеславичі схаменуться. Учителю, вигукнув Ігор, ти говориш так, ніби прощаєшся з нами і залишаєш нам свій заповіт. З чого б це? Хіба так зле почуваєш себе? Сам же сказав, що тобі ліпше стало. Поки маю сили... Хочу сказати те, що думаю, щоб не було пізно. Не буде. Я вірю, ти житимеш, в шістдесят літ пора оглянутися назад, зважити, чи по правді жив, чи залишив після себе добро чи зло, чи полишив по собі хоч який-небудь слід на землі, синів та дочок народив, дім збудував, поле розорав, грудьми ворога зупинив. Мудру книжку написав, чи ніякого сліду по тобі не лишилося, ні доброго, ні злого. По тобі помітний слід залишиться, учителю, сказав Ігор, твої учні, твої літописи, твої пісні. Е, мої учні зараз вони виросли, стали князями і роблять те, що їм на розум спаде мої літописи, хто відає, в чиї руки потраплять вони після мене. Удружні, чи в зловорожі, чи не витлумачить мій наступник Літописець мої записи на догоду собі та князеві своєму, і чи взагалі судилося їм довге життя, бо пергамент такий нетривкий, а вогонь такий всепожираючий. Одні пісні якийсь час житимуть, бо розлетілися по світу, мов ластівки, дивися, якась ізів'є собі гніздечко у чиємусь серці. Ну, от, бачиш, ні, мені здається, що не все я зробив, що міг доля була щедрою до мене. Син смерда, я став, дякуючи долі і добрим людям, боярином. Темний, як ніч хлопчина з берегів Дніпра Славутича, я, знову ж таки завдяки долі і добрим людям, прозрів, став освіченим книжником на Русі. Мені відкрили свої знання Нестор і Сильвестр, Володимир Мономах і Кирило Туровський, Іларіон і Боян, мудреці грецькі і єгипетські, іудейські і ромейські протягом півста літ я жив при наймогутніших володарях землі нашої, не разу походи з ними ходив, славу і не славу ділив я дуже любив руську землю, наші ріки і ліси, степи і луги, наших людей. Багато я бачив, багато пізнав, і шкода, що зі мною все це відійде у небуття, а мої знання, мої слова так би пригодилися люду нашому, землі нашій. Святослав і Ігор переглянулися, і в їхніх очах промайнула тривога. Схоже, що Славуті важко і цю розмову завів він неспроста, видно, відчув наближення смерті. Вони обидва підвелися. «Ми стомили тебе, друже, відпочивай і не думай ні про що хай легкою буде для тебе ця ніч, а гук побуде біля тебе і дасть тобі такого зілля, щоб ти заснув і на ранок прокинувся дужим», – сказав Святослав, а вийшовши, повернувся до Ігоря. «Доведеться мені побути у тебе, Ігорю, кілька днів, поки він видужає або». Звичайно, брате, схилив голову Ігор, зрозумівши, що має на увазі великий князь. Гостюй стільки, скільки потрібно буде. Однак на ранок Славуті полегшало, і Святослав, повагавшись, вирушив далі в путь, спочатку у Трубчевськ до Всеволода, а звідти у свої верховенські володіння. І не знав він що на світанку від Ігоря помчав до Всеволода гонець з попередженням, що їде великий князь Київський і щоб Всеволод не обмовився перед ним жодним словом про їхній наступний похід. 6. Тиждень Славута не піднімався з постелі. Та хвороба, чи то завдяки дочірньому піклуванню Ярославни, чи травам та нашіптуванню старого гука – чи природному здоров'ю хворого у ніч на восьмий день раптово відступила, зійшовши рясним потом. Уранці Славута встав і забажав, щоб йому натопили лазню. Ігор полегшено зітхнув, Славута видужав, в мирущею лазню не проситься. Разом з тим князеві додалося і тривоги. Як же тепер, коли Славута виходитиме на люди, приховати від нього підготовку до весняного походу. Поки він був прикутий до ліжка, можна було про це не турбуватись. Дружина і ополчення радь за радтю, стяг за стягом вирушали кожного дня до путивля, де був назначений збір головних сил. А як же бути тепер, Славута став на ноги і рано чи пізно дізнається про все, що ж робити? Ігор поділився своїми турботами з Ярославною, і княгиня, не роздумуючи, порадила. Треба не ждати, поки дізнається сам, а чесно і відверто розповісти йому про все. Ігор здивувався, як він же, без сумніву, буде проти нашого походу. Ну і що, краще хай буде проти, ніж ти постанеш у його очах нечесним, неправдивим безперечно, він буде проти, я теж проти, і ти це знаєш, бо я боюся за тебе, коханий мій, за сина Володимира, за наших родичів і за всіх воїв, та що я можу вдіяти, зупинити тебе, не сила моя, та й розумію я, що краще зустріти ворога в чистому полі, ніж відбиватися від нього у власному домі славу та воїн, і він зрозуміє тебе також, але ж я не сказав про похід Святославові, тоді не йди. Ні, ні, я цього не зроблю, вигукнув Ігор. Я сам задумав цей похід, домовився з братією, Ярослав досі зібрався, мої теж у дорозі до Путивля, в суботу я й сам вирушаю, як же тепер не йти. До того ж цей похід обіцяє нам перемогу і славу. Коловці не ждуть, що ми вдаримо на них. Тоді скажи славуті всю правду і не муч себе, не край думами серце. Так буде найліпше, відверто, чесно. А йти чи не йти, вирішуєш ти сам, бо ти – князь. Ігор повеселів, пригорнув княгиню. Дорога моя, ти у мене мудра. Справді, найкраще самому розповісти все бояринові, і хай думає, як хоче, піде зі мною, буду радий, не піде, хай жде святослава, а я в суботу, в будь. Ярославна пригорнулася до нього, зазирнула в вічі. Княже, я теж з тобою. Тобто, Ігор здивовано відсторонив її від себе, як зі мною, до путивля хочу провести тебе, Хочу побачити сина Володю, а також брата Володимира Ярославича, це ж порубіжний город, небезпечно, але ж ти там десь поблизу будеш з військом, а вали путивля не нижче, ніж у Новгороді Сіверському. Ще ні разу половці не взяли його, та й під захистом брата Володимира не страшно буде. Ігор задумався, так, це правда». Розташований на високому шпилі, що панував над широким повноводим сеймом, путивль був невеликим, але неприступним городом. Високі вали, зведені понад крутими схилами, глибокий рів, міцна брама, все не гірше, ніж тут, у Новгороді-Сіверському. А якщо додати що в Путивлі залишиться значно більша залога на чолі з досвідченим у військовій справі князем Володимиром Галицьким, то виходить, що Ярославна з дітьми буде там у більшій безпеці, ніж тут. «Розумниця моя!» – поцілував він княгиню в лоба. «Я не проти, поїдеш разом зі мною до Путивля!» Зі славутою розмова відбулася наступного дня, після вечері, коли дітей відправили спати, а за столом їх залишилося тільки троє, Ігор, Ярославна та Славута, відпивши ковток про холодного березового соку, Ігор відставив келихи, нахилившись через стіл, тихо промовив. Славуто, учителю мій дорогий, маю зробити тобі одно признання, хочу відкрити таємницю, яку приховав від брата Святослава. Здивований боярин підняв на князя очі, кажи, Ігорю, князь зам'явся, почував себе трохи ніяково, не дивуйся, славуто, і вислухай мене з розумінням, так же стримано, як колись давно ти розумно і стримано ставився до моїх дитячих витівок, почав він здалеку, та каже вже, я все зрозумію, знизав плечима старий». Так от, рішуче сказав Ігор, в цю суботу, в день мого покровителя Георгія Побєдоносця, я з братією вирушаю на половців. У нас уже все давно домовлено і все готове до походу. Мої стяги стоять у путивлі і ждуть на мене. Коли б у хоромині розверзлася стеля і пролунав грім, це не більше вразило б славуту, ніж ці тихо вимовлені слова». Він довго сидів мовчки, ніби сказане не доходило до його свідомості, і безтямно дивився на князя. Його бліді після хвороби щоки ще більше зблідли, а в очах поперемінно виростали то подив, то страх, то журба. Здавалося, йому відібрало мову, і Ігору душі пожалкував, що послухав княгиню і завів цю розмову. Врешті Славута подолав заціпеніння, яке охопило його, і тихо запитав, «Ігорю, невже це правда, я відмовляюся вірити цьому», а потім простягнув через стіл до князя руки і схвильовано заблагав, «Ігорю, княже мій дорогий, скажи, що ти пожартував, що це твої давно минулі дитячі пустощі». «Якими ти захотів розвеселити свого старого вчителя?» Ігор на якусь мить розгубився, з ніяковів, на його смаглявих щоках спалахнули рум'янці. Але відразу ж вид його посуворішав, чорні брови насупилися, князь узяв себе в руки. «Ні, славуто, це не пустощі, це правда», – сказав твердо. Похід задумано задовго до приїзду Святослава, полки зібралися, ждуть мого наказу, і я в суботу вирушаю з Новгорода Сіверського. Ось як, похитав головою Славута, якими ж силами? Зі мною підуть усі князі Сіверські, Всеволод, Святослав Рильський, Володимир Путивльський та Ярослав Чернігівський. І Ярослав з вами! Ще більше збентежився Славута. Так, і Ярослав. Отже, він теж, як і ти, приховав цей задум від Святослава, вигукнув Славута з осудом і сплеснув з досади руками. Що ж ви надумали, нерозумні? Що затіяли? Напередодні великого, може, найбільшого за півстоліття походу на поганих відколюватися від усіх, Робити свій окремий похід. Чому ж не почекати місяць чи півтора і не піти сукупно? Адже спільний похід принесе безсумнівну перемогу. Та ще яку? Ігор задумався. Безперечно, славу та правий. Але відступати йому не можна, і, коли самому собі признатися, не хоче він цього. Ми завдамо короткого удару кочівникам у передпіллі, розвідаємо їхні сили, захопимо полон і швидко відступимо назад. Святослав ще не збере радь, як ми повернемося з перемогою і приєднаємося до нього. А якщо без перемоги, Ігор випрямився, карі очі його блиснули грозою. Такого не може бути, учителю. Невже ти гадаєш, що ми зазнаємо поразки? У мене разом з братією буде шість тисяч воїнів, та Ярослав приведе тисяч п'ять. Це ж сила, який з половецьких ханів витримає наш натиск. До того ж ми не будемо зариватися, адже Святослав сам послав Романа Нездиловича з берендеями у степі не побоявся, що половці потріпають їх. Ні, я все передбачив, ходімо з нами, учителю». Сам переконаєшся, що я правий, а до полку Святослава ми встигнемо. У нас ще буде час і для відпочинку, і для зборів раніше, як на початку червня він не виступить. Славута задумався. Звичайно, Ігор – досвідчений полководець. Він устиг побувати в багатьох походах і битвах, не раз перемагав, не раз і сам був битий а сміливістю, хоробрістю Бог його не обділив, може, навіть аж занадто гарячий. В інший час хай би йшов, потріпати степових розбійників не зашкодило б, але тепер-тепер, коли готується один з найбільших походів, що може остаточно приборкати кончака і забезпечити Русі спокійне життя на багато літ. Ігорів похід з усіх боків видається і ризикованим, і нерозумним. Кончак не змирився з поразкою. З степу доходять вісті, що він знову готується до походу, тому Святослав і послав Романа не в поле розвідати наміри і сили половців, поганятися за родами половецькими, що посунули на нічиїй землі між Ворсклою та Хоролом на весняні випаси. Але Святослав виділив воєводі Роману лише невеликий загін берендейської кінноти, а Ігор веде у степу всю силу сіверщини, і добре, якщо його чекає удача, а якщо ні, важко передбачити наслідки такого необдуманого вчинку. «Ні, Ігорю, не поїду я», – сказав Славута, – «і тобі не раджу дождися Святослава і порадься з ним». Якщо він схвалить твій намір, якщо дозволить, Ігор спалахнув, схвалить, дозволить, хіба я не такий же князь, як Святослав, хіба я не господар у своїй землі, чому ж маю питати дозволу Святослава, він великий князь, він отець руським князям, великий князь, одна назва, Славу та гірко усміхнувся. Втім, і біда наша, що так стали думати всі князі і відмежовуватися від Києва. Розпалася земля Руська, і невідомо, хто і коли її збере, а погані тим часом не дрімають, намагаються відхопити від неї ласи і шмати відхоплять коли-небудь, якщо не станемо розумніші, якщо ви всі, князі, не перестанете люто гризтися за київський стіл і так же люто не перестанете зневажати його і цуратися, коли досягти його не пощастило. Розділ 14. 1. 23 квітня 1185 року. У вівторок, у день Георгія Побєдоносця, християнського патрона князя Ігоря, над Новгородом Сіверським затрубили бойові труби, їхні радісно закличні мідні голоси полинули з високих валів фортеці далеко навкіл, на посад, що розкинувся на горі, на поділ та розлогі Яруги, де серед гущавини дерев тулилися халупи бондарів, стельмахів, шорників, ковалів, кожум'яків, зброярів, щитників, за Одесну, на широкі луги і темні бори, на сріблясті заводі та озера, на весь зелений весняний світ, що милувався собою і своєю красою у потоках ранкового сонячного проміння. Всі мешканці города і околиць зібралися біля собору Успення Божої Матері та на дорозі, що вела з фортеці до нього. Був тихий теплий ранок, над подолом кружляли голуби, а у високості, у синьому безхмарному небі, шугали би соколи. Дзвонили в усі дзвони. Ворота фортеці були відчинені, місто пущений. Молодша дружина Ігоря вишикувалася у фортеці, на Майдані перед собором святого Миколая, і вельмитучні, застояні за зиму коні нетерпляче переступали з ноги на ногу на начищені крицеві шоломи гриднів, колихалися над ними золотисті полотнища князівських корогов та вузькі трикутнички барвистих прапорців, прикріплених до списів, цяяла міддю та бронзою кінська збруя. Багрянцем осінніх гаїв та лісів горіли проти сонця черлені щити. Перед хоругвою, поклавши на груди широку чорну бороду, Сидів на спокійному ситому коні боярин Рагуїл, бряд з ним, хизуючись дорогим убранням та не менш дорогою зброєю, гарцював на нетерплячому огирі, як завжди, щасливий, усміхнений золотоволосий янь. На паперті собору чекав виходу князя з Христом у руці старенький отець Ісидор. Нарешті важкі, оковані залізними шпугами двері Князівської палати розчинилися, і з них вийшов князь Ігор у похідному військовому обладунку, княгиня Ярославна з дітьми та боярин Славута. Вони перейшли двір і стали перед собором на простелений барвистий килимок. Отець Ісидор відправив короткий напутній молебень, дав князеві і княгині поцілувати хреста. Потім Ігор провів княгиню з дітьми до критого візка, там попрощався зі Славутою. «Не журися, учителю, повернемося з перемогою». «Щасливо, щасливо!» Славута поцілував князя і княгиню, підняв руку, благословляючи від їжджаючих. Та погляд його був сумний, чи то йому не хотілося залишатися, коли всі вирушають у похід, чи гризло якесь передчуття, якого він не міг ні висловити, ні пояснити? Ігор скочив у сідло і став попереду дружини. «В добру путь! В добру путь! В добру путь!» Відгукнулися ті, хто залишався. Знову затрубили труби, і дружина рушила. На горі, перед Успенським собором, на князя чекали два стяги старшої дружини – а на паперті весь клір на чолі з самим єпископом. Довкола товпилися сотні людей. Проводили на війну, бо з кожної сім'ї хтось ішов, чи батько, чи син, чи брат, чи коханий. Ігор перед єпископом приклонив коліно. Єпископ теж, як і отець Ісидор, відправив короткий молебень, дав князеві поцілувати Христа. Хор прогримів многая літа, а дружинники і городяни-севрюки прокричали «Слава князеві! Слава княгині!» Можна було рушати. Ігор сів на коня, підняв руку. Люді й і дружино. Гукнув на весь Майдан. Допоки кривава шабля поганих падатиме на голови наших людей. Допоки ората й наші, виїжджаючи в поле, поглядатимуть за небокрай, чи не підкрадається половчин, щоб забрати у нього коня, а самого заарканити і потягти в неволю? Допоки земля Руська житиме в страсі, що ненависна орда прокотиться по ній вогняним смерчем і випалить усе дощенту. Чи не пора нам підняти свій меч супроти ворога? Нині настав такий час. Нині вирушаємо, дружино, у землю незнану» до синього дону, на кощі я супостата, хочу вам честі здобути, а собі – слави. Сотні воїв на ці слова підняли вгору списи, потрясаючи ними, прокричали. Слава князеві Ігорю! Слава! Ігор вклонився городянам, що зібралися сюди, щоб провести його в похід. Прощавайте, люди православні! «Побажайте нам удачі на нашій нелегкій дорозі, а нам пора, у путь!» Торкнув коня, і військо рушило. Люди доземно кланялися князеві і воїнам, плакали, щось кричали на вздогін воєм. Безперервно дзвонили дзвони, трубили труби. Глухо загула, застогнала під кінськими копитами тверда сіверська земля, що за всю весну ще не прийняла в своє лоно жодної краплини дощу, така невидана досі суша встановилася. Услід за воями довго, аж у поле бігли табунцями босоногі хлопчаки й дівчатка, проводячи батьків старших братів. Та скоро й вони відстали, і три стяги князівської дружини, побитому шляху, здіймаючи куряву, попрямували до Путивська. На переправу через десну. Коли князі з княгинею, що їхали попереду, наближалися до лісу, далеко позаду почувся кінський тупіт. Услід за військом мчав одинокий вершник. Не стишуючи бігу, він звернув на обочину дороги, обігнав молодшу та старшу дружини, лише порівнявшись із князем, зупинив змокрілого коня. Славуто, ти? Вигукнув збентежено Ігор, що трапилося? Нічого не трапилося, княже, старий боярин витер спітніле чоло, віддихався. Просто така туга раптом накотилася на груди, коли ви поїхали і я залишився один, що й не сказати. Розумом розумію, правильно зробив, що лишився». Що діждуся Святослава і з ним через місяць чи півтора піду в степ, а серце розривається від болю і велить наздогнати тебе отож я, мов отрок, а не сивий муж, послухався серця, схопив коня і на за тобою, княже, хлопчику мій дорогий. Може, для чогось пригоджуся в поході, пораду дам, билицю розповім, пісню заспіваю. Рану переважу, серця воєм добрим словом звеселючи на битву настрою та мало чого я вмію. Гай-гай, за довге життя дечому навчився, а прийдеться до діла, і меча в хід пущу. Сина втратив на полі бою, а чий, тебе, княже, при нагоді захищу. Ось чому я тут не зумів відмовити від походу, то хоч у пригоді чимось стану, а Святослав простить старому другові мою дитячу витівку. Та, може, ми й повернемося, поки він їхатиме назад. Ігор подобрів на виду. Дякую, дорогий мій учителю. Дякую за щирість, за те, що з дитячих літ і до зрілості незмінно любиш мене, за те, що не залишив мене сьогодні наодинці з моїми думами, а ж, незважаючи на літа, в цей многотрудний похід, щоб розділити зі мною радість перемоги чи гіркоту невдачі. Він перехилився з сідла і, обнявши славуту за плечі, поцілував у бліду після хвороби щоку. Незабаром полк спустився узвозом з гори до Десни, перейшов її по зв'язаних плотах і прямим, наїждженим шляхом рушив до Путивля. Бої не поспішали, їхали поволі, щоб не запалилися та не підбилися коні, що за зиму нагуляли чимало зайвого жиру. Їхали тихо, без розмов, жартів та сміху, кожен заглибився в себе, адже попереду слалася не святкова прогулянка. У четвер надвечір Ігор прибув до Путивля. При радісних вигуках, вишикуваних на плацу хоругов під веселе калатання дзвонів князі княгиня в'їхали в місто, їх зустріли з хлібом сіллю юний щасливий Володимир, який на радощах мало не кинувся матері на шию, та, вчасно спохватившись, лише поцілував оцю й матері руки, та князь Володимир Галицький. Хоча дорога була стомлива, Ярославна побажала відразу піднятися на забороло, щоб. Як вона сказала, окинути оком всю синову отчину, путивльську землю, і благословити її. Відправивши дітей з нянями до палат, князі у супроводі боярина Славути та Володимирового воєводи Вовка з крипучими дерев'яними сходами зійшли на південну вежу. Звідси відкрився величний краєвид на розлогі яри та долини, порослі густими гаями, на широкі сріблясті плеса сейму, на безмежні луги за рікою та темно-сині бори генна видноколі. В обличчя війнуло теплим вітром і сонцем, Ярославна не стрималася. Ой, леле, яка розкіш, з Путивльського заборола відкрився величний краєвид. Повноводий весняний сейм під скісним промінням сонця, що заходило за далекі бори, блищав, Мов щире золото лежав він ген ген унизу, і путивль з його високими валами і ще вищими заборолами та вежами, здавалося, пливе по тому щирому золоті, мов велетенський казковий корабель. Ярославна не вперше в путивлі, та все не може намилуватися красою, що кожного разу відкривається їй, її око вишукувало і вишукувало щось незвичайне, Чарівне, від чого їй забивало дух, а з уст зривалося захоплення. Ой, леле, яка розкіш, а довкола справді було гарно. Буяла рання весна, ніжною зеленю вкрилися гори й доли. На сході, на високих горбах, серед лісу, блищали золочені хрести монастиря, на заході гострим шпилем здіймалася Перунова гора, де, кажуть, був похований прадавній сіверський князь Путив, що зрубав цей город, за сеймом темніли неозорі бори, а внизу, під горою, синіло широке плесо, прозване братом і сестрицею, бо там колись, рятуючись від половців, потопилися брат і сестра. Як гарно довкола! Яка гарна Дунайріка! захоплено вигукнула Ярославна, не Дунай. Асеїм, княгине, поправив Ігор, та Ярославна заперечила. Дунай у нас, в Галичині, всяку річку називають Дунаєм. Навіть у піснях про це співається. Тихо-тихо Дунай воду несе, а ще тихше дівка косу чеше. Ігор не став сперечатися, а відразу погодився. Хай буде так, і повернувся до сина. Твій полк уже готовий до походу, княже. Володимир радісно зашарівся від батькового урочистого звернення, княже. Готовий, отче, схилив шанобливо голову. Чотири стяги гриднів, окрім путивльської залоги, що залишається дома, та шість сотень чорних людей, зібраних з усієї волості. Всі добре озброєні. У кожного – щит. Меч, спис, лук, по сотні стріл, захалявний ніж по двоє коней, верховий та сумний 62. Володимир і далі розхвалював би свою дружину, та Ігор перебив його. А що чути від Святослава Рильського? Був гонець. Князь Святослав ждатиме нас, як і домовилися, на пслі. Це добре, а Ярослав Чернігівський прибув уже. Князя Ярослава немає. Тобто як немає? Не повірив Ігор, темніючи на лиці. Мав би уже тут бути. Його не буде, отче, опустив ясно-голубі, як у матері очі Володимир, ніби завинив у тому, що Ярослав не прибув. Зате прислав тисячу ковуїв з Ольстином Олексичем, ним же передав, що сам не може прибути, бо захворів. Захворів, захворів, вигукнув сердито Ігор, знаю я його хворобу, хитрий лис, ще ні в один похід на половців не ходив, не дарма Святослав, хоч і рідний брат, недолюблює його, захворів, крутій, боягуз чортів, обіцяв сам привести чи прислати дружину на чотири або п'ять тисяч воїв, а прислав лише ковую. Він не міг приховати досади, Славута тихо промовив. Ігорю, а може, відмовишся від походу, адже немає тієї сили, на яку ти розраховував. Зате, коли долучиш свої полки до Святославових, то буде неабияка поміч князям київським, а половцям – страх великий. Ігор розсердився, ти знову за своє, боярине, мабуть. І наздоганяв мене для того, щоб при слушній нагоді завернути мою рать назад, так знай же, ніщо не змусить мене повернутися безславно. Похід відбудеться, хоч би всі сили, земні й небесні, ополчилися проти мене. Славута замовк, видно, не переконати йому Ігоря. Що ж, хай іде? Іноді з меншими силами князі ходили і поверталися зі звитягою. Сонце хилилося до небосхилу, з лугів потягнуло прохолодою. Ігор накинув княгині на плечі теплу вовняну хустку і почав спускатися вниз. Настав погідний зоряний вечір, Путив довго не лягав спати. У таборі, де спинилося на нічліг Ігореве військо, горіли вогні, Форкали коні, перекликалася сторожа, по хатинах та хишках чулися людські голоси, в садках шепотілися дівчата зі своїми коханими, що вранці вирушали в похід, витьохкували у левадах солов'ї. А в князівських палатах, у заклечаній зеленим гіллям Гридниці, князь Володимир пригощав прощальною учтою князя, княгиню і воєвод не поскупився юний князь. На олив'яних та череп'яних блюдах, на срібних та дерев'яних мисках лежали гори смаженої риби та птиці, свинини та яловичини, випрятини та оленятини, житнього та пшеничного хліба. Поміж ними стояли широкі чаші з огірками, капустою та клюквою. В макітерках мліли в сметані гарячі, з печі, Налисники з сиром, в ринках вивершувалися пухкі золотисті пампушки, перемащені олією з часником, а над усім цим здіймалися високі глечики, жбани та барильця із солодким грушевим узваром, холодним пивом та свіжим березовим соком. Прославляли князя Ігоря, княгиню Євфросинію, князя Володимира Ігоревича прославляли воєвод та військо, бажали один одному удачі в поході, перемоги над поганими. Гридниця шуміла, веселилася, співала, ріжечники та гуслярі вдарили танець, їм завторували бубни. З-за столу вискочив Янь Рагуїлович, колесом пішов по соснових дошках підлоги, вибиваючи підкованими закаблуками такі дрібушечки – Щопилюка здіймалася Стовпом, розмахував Руками, прицмокував Язиком, висвистував Сам собі приспівував Ой цур та ще й пек Із його бідищем Ой бив мене муж Та й від бочки днищем Ой бив, волочив У грязюці намочив Лежи тут, лежи тут Поки піду найду прут Поки прута найшов Той отсердився, наді мною Молодою, змилосердився. Всі плескали в долоні, заохочували його до танцю, а він високо ніс кучеряву голову, прижмурював свої гарні очі, блискав білими зубами, похитуючи стегнами та плечима, приказував далі. Ой кріп, та ромен, ще й Петрушечка, кучерявий Іван, моя душечка. Кучерявий Іван на капусту орав, а мене. Молоду, поганяти найняв. Ой, Іване, мій Яне, моє серденько В'яне, Ой, чи В'яне, чи не В'яне, поцілуй мене, Яне. Він танцював би й далі, та Рагуїл махнув ріжечникам, Щоб перестали дудніти, а на сина нагримав. Досить тобі, Баламуте, здійняв пилюку, аж дух забиває. Ти не один тут... «Дай людям повеселитися та поспівати. Серед нас же є Соловей Славута, дозволь його послухати. Та й князюшко наш з княгиною можуть закаблуки відірвати у танці не гірше за тебе. Витираючи з чола рясний під, янь востаннє тупнув ногою і сів на лаву, а кругом загукали. Княже, до танцю, княгине, удар за каблуками». Ярослав наглянула на Ігоря, усміхнулася, повела бровою, ніби запитала, як, Ігор розвів руками, поморщився. Друзі мої, янь тут стрибав гарно, чий стрибне хто вище, та що личить Яневі, те, мабуть, не личить князеві. Личить, личить, танець кожному личить, загукали довкола. Ігор стинув плечима і подав княгині руку. Вони вийшли з-за столу, і музики почали тихо, плавно, урочисто пісню про гридня. Князі з княгиною закружляли у нешвидкому спокійному танці. І тут до музик долучився тихий славутин голос, понад долом, долом, та й пшениченька з льоном, а попід горою, комиш із травою. Ой, там гридень ходить, коня в руках водить, траву прогортає, водиці шукає. Всі завмерли, охоплені чаром пісні, музики і танцю, забули про все і дивилися, як танцюють князі з княгиною. Гарна це була пара. Ігор – міцний, ставний, караокий, з густим рум'янцем на загорілому лиці – Тримав Ярославну за стан і невідривно заглядав у її великі голубі очі, а вона, у білому платні з широкими рукавами, поклала йому руки на плечі, злегка схилила голову набік, так що руса коса упала їй на груди, і, ніби лебідка, пливла попереднього, теж не відриваючи погляду від свого лада. Були вони задумані, сумні прощалися перед далекою і небезпечною дорогою, що завтра вранці чекала князя і його вою, чи ж повернеться він до неї, чи зустрінуться вони знову. Довго у Володимировій гридниці стояв гамір, лунали пісні, велися неквапливі бесіди, довго ще гості пили, їли і знову пили, аж поки Ігор не прикрив рукою свого келиха, коли чашник хотів наповнити його. Ніхто цього не помітив, крім славути. Старий співець недарма все життя провів поряд з князями, добре вивчив кожен князівський рух, кожен погляд. І тепер відразу зрозумів, що Ігор хоче припинити, закінчити учту, бо й він стомився, і княгиня стомилася, і юний князь Володимир сидів зморений, Засмучений, тому відклав на бік гуслі, підвівшись, сказав, «Братіє, пора й честь знати. Складемо князеві Володимиру щиру дяку за хліб та сіль, за мед та за пиво, за втіху і веселощі та на прощання заспіваємо йому пісню». І він широко розкинув руки, запрошуючи всіх приєднатися до його голосу. «Ой, місяцю князю,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 Вирвався крізь розчинені двері на волю і гучною луною покотився з гори на широку долину Сейму. Я в чистому полі, у чистому полі з дівчиною стрівся. З дівчиною стрівся. Юний Володимир стояв зніяковілий і щасливий. Це ж він місяць князь, це ж про нього співають. Чи ж відчував він, чи ж віддав якою пророчою стане для нього ця прекрасна славутина пісня. 2. Тривожним і сумним був прощальний вечір у Вербівці. Всі чоловіки і парубки, що могли носити зброю, йшли до княжого війська. Оскільки дорога на схід, у Половецький степ, вела мимо села, воєвода дозволив їм переночуватися у ніч дома, а рано вранці гуртом ждати на шляху князів Ігоря та Володимира. Ждан домовився з братом Іваном провести цей вечір разом. Як посутеніло, пішли до нього. З собою мати та Любава взяли смажену дрохву 63, що напередодні потрапила у поставлене Жданом сильце, десяток житніх пиріжків з сушеними грибами та глечик хмільного – перебродженого березового соку. Варя теж приготувала на стіл усе, що мала. Довга зима з'їла запаси, тому і тут було негусто. Якийсь темний глевкий корж, банячок рибної юшки, миска гречаної лемішки та глеку звару з кислиць, груш та калини. Але і цього було немало. Коли сіли до столу, Іван, як старший господар хати, поналивав у кухлики березового соку, а в горнятко насипав кілька ложок лемішки і поставив на покуть домовикам. Перехрестивши стіл і наїдки на ньому, сказав «Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, щоб усім нам зібратися знову після походу та відгуляти ваше, ждане і любаво, весілля, а то, як же воно, вже і поминки». Відбули по Любавиному дідусеві, і всі пости минули, а ви все того ж дете вже і сусіди питають коли ж. Ждан сумно усміхнувся. Ото кому не терпець, повернуся з походу, поберемося недовго зосталося. Правда, Любаво? Дівчина зашарілася. На очі їй навернулися сльози, їй стало страшно від однієї думки, що Ждан не повернеться. «Де ж їй тоді подітися, до кого прихилитися?» «Правда, Жданку», – промовила тихо, «я так виглядатиму тебе, повертайся скоріше, бо без тебе в її останніх словах прозвучала така болюча туга, що Ждан аж похолов. А якщо він не повернеться, що вона робитиме тут, у вербівці, серед чужих її людей?» «Мабуть, усі відчули те ж саме», і за столом на якийсь час запанувала гнітюча тиша, потім гуртом заповзялися біля страви, малий жданко, шви.